Szervusztok, kedves hallgatók, a MET7.0 podcast 146. Döglött aknákadását halljátok. Egy jó hír van, hogy a dögleteknek az nem rólunk szól, maximum a hírekről. Mind a ketten élünk. Én Szedlákadám Kelt vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, szintén életben, bár ez lehet, hogy nem úgy tűnt az elmúlt hetek hallgatása miatt, de erre mindjárt mindenféle magyarázatokkal fogunk szolgálni. Addig pedig már csak egy kortyot kell korcsolni a fröcsből, illetve a kelt úzójából, amit amire szintén magyarázattal kell szolgálni. Na most le fogsz buktatni egyet észre még ilyen adás közben. Az van egyébként, hogy én ágynak estem, és ennek megfelelően nem sikerült adást zíteni, mert hát egyrészt az ágyig sem érnek el a kábelek, kórházig még plán nem érnek el a kábelek, bár izgámas dolog lenni egyébként ezt így, hogy le lehet-e fektetni fel, odafigyelés nélkül egy 4-5 km XLR kábelt a számítógépek, és milyen lege keletkezik akkor rajta? Ez is érdekes lenne, de mondjuk az is érdekes lenne, hogy mit szólnának a korteremben a ott fekvő társak, hogyha mondjuk így bevonódnának egy Metilete-or felvételbe. A... De szerencsére ezt most már nem tudjuk meg. Az első bácsi egyébként, akivel volt szerencsém együtt osztozni a két szobánkon, az valószínűleg szerette volna, ő éjjel nappal rádiót hallgatott, de 24 per 7. Nagyon nehéz egyébként a klubrádió mellett aludni. Én erre jöttem rá, szerettem azt, hogy nem halad a fülhallgatómon, vagy csak alig. A másik pedig, hogy mondjuk így reggel háromkor az ember fel kell piscíni, mert sokkal tívott előző este, és arra botlik vissza a szabába, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés, amit valamikorról ismételnek a fúziós energiáról, az ilyen arconverős dolog. Ilyenkor az ember belehallgat, megpróbál belealudni, rájön, hogy interjúzott az emberekkel, akikkel beszélgetnek a rádióban, szűrrel is az egész. Még mielőtt ebbe belebonyolódnánk, azt tudtassuk meg a kedves hallgatókat, hogy, hogy a keltnek semmi komoly baja. Nem is nagyon volt, meg most már egyáltalán nincs is szóval, nincs semmi baj, csak ilyen, ez egy kellemetlen közjáték volt, nem? Igen, élek virulok, illetve bárki bármi rosszat mondom, hogy a egészségügyről rendkívül lelkiismeretes emberek dolgoznak belő, benne, alig sikerült nem? megszoknom. Nem akartak elengedni. Nem nagyon. Várjunk még egy kicsit, jobb lesz az aludjon, csak egy kicsit pihenjen. És figyelj csak, ez igazán nem tartozik ide, de ha már az az élményért téged, hogy éjjel-nappal Klub rádiót kellett hallgatnod, az milyen volt? Egy darabik szórakoztató. Aztán a drága bolgár úr egyik műsor alatt úgy döntöttem, hogy, hogy nincs az, a, az az aranyárban mért mobil internet, amit nekem nem ér meg, hogy bármi hallgassak. És ebben a pillanatban átváltottam például a Tanis nevű podcastra, amit, amit valamelyik hármacskonyvel is hallgató ajánlott nekünk, hogyha ha mi szeretjük a fikciót, és, és tetszett a, a Message című a GEL-t, a szponzorált ilyen science fiction podcast akkor a teniszt is szeretni fogjuk. ez Úgy, úgy ürödök, hogy tanis, de majd benne lesz az adásnaplóban. És ez egy ilyen ö, rejtélyes, ö, amerikás, kultúrás, erdős, eltűnős, misztikus dolog, valami olyas, mint a, a Twin Peaks. Lehet, mondom, ének sosem láttam a Twin Peaks-et, mert valaki kimaradt. Nem annyira akciós, mint a Waver Pines, hanem sokkal, sokkal több helyről húz össze információkat, és, és megyünk a rejtély felé, és a narrátor mondja vele a kis diktafonjába, hogy mi történik, és és atya úristen, valamit mozognak a fák között. Tök szórakoztató tízrészes dolog, vagy tizenkétrészes dolog, és most megy a második évada. Például ezzel menekül egyébként az ember a klubrádió elől. Értem. De ha még egy pillanatra visszatérhetünk a klubrádióra, akkor ott a drága bolgár úr, tehát a délutáni betelefonálós műsorban ott a bolgár úrtól kaptál, hogy követ vagy a, vagy a betelefonálóktól. A betelefonálók kicsit rosszabbak voltak. A, a témafelvetés is fura volt, mert nem tudom, miről beszéltek, de így három dolog volt összegyúrva, és akkor valamiről fel lehet áborodni. De a betelefonálók volt, azok, voltak azok, akik betették a kaput. Hmm. Azért kérdezem csak, mert, mert a, a, ugye a klubrádiót azt, azt mindenféle körökben hát sik utálni, vagy sik lenézni, hogy ez egy ilyen igazi ostoba, komcsi posszoc rádió, és hogy már csak elvből se hallgatja a művelt polgár. Ugyanakkor meg, ugyanakkor meg az egyik utolsó, vagy hát az általam ismertek közül az egyetlen értelmiségi rádió, ahol értelmiségi témákban folynak kifejezetten érdekes beszélgetések. Én nem tudok hirtelen még egy rádiót mondani, ami ilyen. És ezt még azzal összekombinálva, hogy egyébként pont Kiváló barátunk Simó Gyuri írt a Facebookon most a napukban, talán tegnap egy olyan hm, posztot, ami rendkívül ékes és irodalmi és stílusban könyörgött a kereskedelmi és közszolgálti rádiók műsorvezetőjének, hogy valahogy egy kicsit legyenek már kevésbé közhelyesek, és egy kicsit növeljék a szókincsüket, és egy kicsit érdeklődjenek bármi más iránt is, mint ami aznap történt a, a buzzfeed -en. Szóval, hogy, így, hogy ilyen annyira végtelenül sekélyes a magyar rádiózás, de olyan mértékben az, hogy ehhez képest a klubrádió nekem még annak ellenére is oázis, hogy, hogy olykor politikailag elfogult, vagy, vagy esetleg rafináltan elfogult, alákérdezős dolgokat lehet hallani benne, amikor politikáról van szó. De ugye nagyon sokszor ott nincs szó politikáról, hanem kultúráról, vagy egyebekről van szó. Szóval ez az én, én klubrádió képem is csak azért akartam elmondani, mert egyébként mindig mindenki ez úgy említ, na hát aztán ha valamit nem, akkor aztán azt utoljára. Nem, sokkal, sokkal több minden van, amit, amit egyáltalán nem, és, és az sem. 24 per 7, egy kicsit, kicsit tényleg sok. A másik meg, hogy azért ez az a, a értelmiségi beszélgetős plusz rádió, az egy ilyen igazi durván körbefalazott sikátor, ami egy fallal ér véget. Hát, nem... Az a hely, nem? és nem tudom, mi az a helye, hol ezekről a témákról beszélni lehetne, de hogy rádió nem az egészen biztos. Miért? Hát nem tudom, miért? És Aztán van rádió hallgató fiatalokat, például? Ja, úgy érted, hogy, hogy ilyen, hogy mondjam, csak messianisztikus jelleggel, hol kéne beszélgetni témákról? Igen, igen, igen, hogy az egy tök nagy probléma a világban, nincs hol beszélgetni témákról. Snapchaten? Megaló Azt, igen. Jó, tehát ezt nem tudom, de most a, én ilyen messzire nem is mennék elvárások tekintetében, amikor tehát hogy, hogy az még úgy mentse meg a világot is, hanem nekem bőven elég, hogyha az autóban e, találok a rádió egy olyan gombot, ami, ami úgy szól, hogy, hogy attól nem kapok azonnal rohamot. És e, sokáig még a Petőfi Rádió az ide tartozott e, az elmúlt időszakban azonban egy ilyen tehát, tehát Avatatlan füllel is jól hallható változás állt be a rádióban minden értelemben, és ez nem is tudom. Tehát annyira, annyira szomorú, de erről ma még többször lesz szó, hogy lehet, hogy ez az adása az értelmiség és a világ viszonyáról fog szólni, és, és nem is tudom, hogy, a, hogy az értelmiségnek van-e helye ebben a világban, de minden esetre a világ egyre inkább azt állítja, hogy ránk olyan nagyon nincs szükség. Az értelműségnek nagyon fura képe van önmagáról, és ez a fákjával vezetjük a népet dolog, ez például nem nagyon jött be. Hát nem. Ugyanakkor meg, akkor meg tényleg mire is van ez a sok okoskodó, okos tojás, hogyha nem arra, hogy megmondja, hogy merre kell menni, vagy hogyan kell menni arra. Hát nézd, a, a hogyan kell menni arának a megmutására a görögöknek volt egy külön műfaja, a, a tragédia, és ebben az alapfogalom hibris, amikor az emberek gőgösen elhiszik magukról, hogy ők majd megmutatják, hogy merre kell menni. Ezek jellemzően a harmadik felevarans végére bukással érnek véget, tehát, hogy így visszaérünk a kis ilyen hobbimhoz, hogy valamiféle párbeszédet kéne találni, és arra lehetőséget. Mert az, hogy, hogy nagy interjúban a filosók megmondják, hogy, hogy merre az arra, az annak vége. Annak egyébként tíz éve vége, és ezt nem tudjuk kimondani, és ennek, a, ennek az igáját nyögjük most éppen talán. Na mondom én, hogy erről fogunk ma beszélgetni, nagyon hasonlót gondolunk erről, és... Egyre többször jön velem szembe ugyanez a gondolat, de még lesz egy-két témánk, ami kifejezetten ugyanezt fogja előhozni. Jó, minden erre kellett még mielőtt tehát ezt a hosszúra nyolt várakozást, bevégző adást elkezdenénk. Úgy igazán, egy kicsit utaljunk vissza az előző adásra, aminek kapcsán egy csomó hallgatói, hát nem is tudom, kommentet, hozzászólást és közreműködést kaptunk. És én ezeket gyorsan vissza szeretném hozni már csak azért is, hogy aki esetleg nem olvassa a weboldalunkat a metiheter.hu-t, vagy nem olvassa ott a kommenteket, az is értesüljön arról, hogy például a fír eléről beszélgettünk, amiről kelt kevésbé tudta, hogy az micsoda. Én meg azt állítottam, hogy az minden magára valamit is adó háztartásban alapeszköz, és hogy valahogy úgy működik, hogy észreveszi, hogy az embert megcsapja az áram. Na, arról mosi-mosi törsallgatónk egyrészt elmondta, hogy pontosan hogy is működik, amiből egyrészt megtudtuk, hogy nem kell eh, ahhoz fázis, hogy az embert eh, hogy is, tehát nem kell ahhoz fázis, nem, tehát nem kell ahhoz két drót, hogy abban áram folyjon, ugye, hiszen hiszen a, hát már látod, már belezavarodtam, ugye? Az ember tudja magát földelni, azt ez itt a tanulság, hogy... Igen. Igen, minden esetre a fír elé azt, azt, ez a lényeg, hogy, a, hogy a, az áramkörben levő valamelyik értéknek a hirtelen változását veszi észre, ami attól van, hogy az embert megcsapja az áram, és akkor így old le. De hogy ez nincs semmi, mert nekünk elmagyarázta, és ezt lá... Tehát egyfelől köszi, másfől látszik, hogy rajtam például nem fogott a tanítás, de másfelől egy marha jó videót is feltett nekünk, amin egyébként egy villanyszerelő magyarázza hogy mi is van a firelékkel. Ez egyébként a következő adásnak szintén benne lesz, mert hát, ha nem, amikor le, és, és nem megrázatni az áram által, az egy jó dolog. Így van. És aztán mosti nem csak erről világosított fel minket, hanem, hanem vitába keveredett velünk a Tesla kapcsán, pontosabban azt hiszem inkább velem. Én azt állítottam, hogy a, hogy a Tesla és a hasonló önvezető autók minden szituációra nem készülhetnek fel. Ilyen például az, amikor bekanyarodik elénk egy fehér, pótos ifa, és akkor az, amit a napsütésben egy kicsit túlságosan nem látszik, e, és most szó szerint íté, idézem Mosira ki azt, hogy erre persze nem, de hogy az szerintem nagyon alapvető hiba, hogy a rendszer a bejövő információk mennyiségének drasztikus csökkenésére sem reagál úgy, hogy leáll az autopilot. Ami elsőre teljesen logikusan hangzik, másodszorra, meg szerintem egy autót vezető autópilóta e, a ha leáll, azzal azért szerintem nem hogy mondjam, azzal nem segített sokat. Hát de nem. Úristen le, szakadék inkább elengedek mindent. Elkezd villogni neked, hogy vedd át a kormányt, te paraszt, és kapcsold ki a Harry Pottert, amit a középkonzolon nézel. Ugyanitt nagyon jó kérdés, miért lett a Harry Pottert a középkonzolon nézni a vezetés közben. Hát azért, mert vezet helyett az önvezető autó, de ugye itt tehát a Teszla esetében nem önvezető autóról van, szóval szerintem kitárgyaltuk a is, hogy. Béta, ez egy beta funkció, ami mindig kiírja, hogy el se engedheted a kormányt, vagy csak a saját felülségedre, mert nem, nem mondja azt a Tesla, hogy tud helyetted vezetni, csak lényegében egy ilyen assist funkciót ígér meg biztosra egyfelől, másfelől, meg aztán még azon is elgondolkodtam, hogy itt valahogy arról szólt a fáma, hogy a, hogy a napsütés miatt, ami megcsillant ezen a pótos póton, Attól nem látott valamit a Tesla, de nekem úgy emlékszem, hogy a Tesla-ban radar is van, nem? és akkor ez, nyilván, az nyilván azt nem zavarja. Én azt hiszem, nem raktak annyira durván sok szenzort, pont azért, mert ez alapvetően nem arra készült, hogy önvezető autó legyen, csak iránybe cserélték, mert uh, valaki bekommentálta péntek este, hogy mert tudunk ilyet is. Aha. De mindegy, azt azóta egyébként sok helyen tárgyalták, meg volt még egy ilyen Tesla érintettségű történet, amiről aztán kiderült, hogy ott az önvezető funkció az nem volt. Uh, nem volt bekapcsolva, illetve azóta még, még egy dolog történt Tesla ügyben, azt akkor már idehozom, hogy, a, hogy, hogy lehetett tudni, hogy Elon Musk a, a nem kellőképpen növekedő Tesla bevételek miatt egy mesterterven dolgozik, és meg is volt az időpont, hogy mikor fogja bejelenteni, és azóta már be is jelentett, úgyhogy már tudjuk, hogy mi a mesterterv. Hát én őszintén tisztelem Elon Muskot tulajdonképpen, vagy legalábbis bizonyos rétegeit ennek a drága embernek, de ez a mesterterv azért nem tűnik olyan nagyon-nagyon A Aki esetleg nem olvasta a mesterterv az az, hogy, hogy ha, amint lesznek valóban önvezető teslák, amiket az emberek mondjuk napi 3-4 órában használnak saját célra, akkor a maradék időben a közrendelkezésére bocsáthatják azokat, és akkor egy ilyen önvezető über jön létre tulajdonképpen tehát a Tesla tulajdonos az visszakeresheti az autóáranak egy részét, úgyhogy kölcsönadja adja másoknak az autót, amit úgyis a robot vezette, tehát tulajdonképpen mindegy, hogy kiül benne, ha nem dohányzik, és nem eszi le a bőrkanapét. Nem kellett ezen szentem azért nagyon sokat dolgozni a Ilyen klasszikus mestert, hogy egy legyártjuk a tökéletes önvezető Teslát, kettő, három profit. <gül> uh -huh. Másfél meg olyan értelemben nem egy nagy meglepetés, hogy ezt már rengetegen kitalálták, alapvetően nem elég, tehát például az Uber is befektetett valamelyik önvezető autófejlesztő cégbe, vagy a Lyft. Na mindegy, nem tudom, valamelyik, de azt hiszem az Uber is befektetett már önvezető autóba. Az önvezető autókat rendelt talán a mercedes -től. Ja, tényleg lekötött, így van, lekötött a Mercedes-től egy csomó önvezető hogy hogyha majd meglesz, akkor ők vennének, mit tudom én, Mert persze, onnantól kezdve a carsharinga sokkal egyszerűben nincs ez az adó hiszti, meg nincs a, a taxis vizsga hiszti, hiszen a, a szoftver az könnyen le tudja tenni a taxis vizsgát, és az a egyefenemésságára is befestik azokat a mercedes gondolom. Ha csak ezen múlik, és akkor milyen szuper lesz überezni. Szóval, hogy na jó, ezt már sokan kitalálták. a munkanélkül is a egy kis pénz befektetésével a legjobb. Hát figyelj, munkanélkül sofőröket például a magyar állam mindenféle ilyen high-tech hülyeség nélkül is tud csinálni. Épp most, épp most holnaptól lesz, azt hiszem ezer, Ezt ez a szám hangzata, hogy 3000 ről übereztek itt és azok most majdnem. Holnapok 900-ról beszéltek? Holnaptól, illetve legyen csak 1000. Én ezek azzal, és ezer eh, munkájában megröjtjent ember, az se rossz. Eh, mondjuk az igaz, hogy nem volt CB rádió, meg kártya olvasó az autójukban, ami azért tényleg túlzás. Valamelyik Uberes mondta azt, hogy nem, nyilván mindegyik azt mondta, hogy a taxistársaságokon kívül effektíve senkinek nem jó az, hogy őket betiltják, és hát ezzel nem tudok nem egyet érteni. Nem, Mindegy. valóban nem, bár azt, én nagyon utáltam mindig az Uber kommunikációját, de szerintem ez lejött egyébként az adásokból. Aha. És most legalább ennek vége van. Más kérdés, hogy ez nagyon csúnyán ért véget, és ez egy de izgalmas lesz majd visszaolvasni, amikor mindenki egy kicsit megnyugszik, hogy, hogy hogyan ment ez az egymással szembe hazudgálás. Hallatszanak olyan plecskák egyébként, hogy, hogy lesz valami, tehát az Uber magyarországi vezetői dolgoznak azon, hogy amikor megszűnik az Uber, akkor legyen valami más, hogy lassan egy idő után elinduljon valami más. Nyitnak egy lángos azót, vagy... Ezt is megtehetnék, de annak nem lenne túl sok értelme, de minden, semmiképpen nem érdemelne figyelmet, ha nyitnának egy lángosozót. E, e, el tudom képzelni azt, hogy például csinálnak egy taxitársaságot, én a helyükben, vagy énnek jutott eszem, Na, hogy kell csinálni például. taxitársaságot, ami, ami abban különbözne a többi taxitársaságtól, hogy nem lenne tagdíj egyáltalán, semennyi, hanem az Uber App-al taxikat lehetne rendelni, amik sárga autók lennének, lenne bennük kártyaolvasó és CB rádió, de, de a taxizásnak a rákfenéjét, ezt a, ezt a e, eszetlen e, kizsigerelését a taxisoknak, amit ugye elvileg azért fizetnek, hogy fuvarokat kapjanak a diszpétser szolgálattól, azt, azt a részét átvehetné az app. Igen, és a telefon végére beültednének egy pirikét, meg egy Jánosomat, és lehetne őket csörgetni. Hát igen, akár azt is lehetne. És akkor mondjuk nem lennének olcsóbbak, mint a, a többi autó, de meg talán nem is ülnénk be melléjük, szíves. Á, nem tudom. Mindegy, tehát akkor legalább nem kéne beszélgetni, még nem lenne kérdés, hogy hogy fizet az ember, meg nem pampokhatnának azok a büdös köcsögök, akik, akiket tényleg ez elmúlt fél évben szívből meggyűlöltem, és inkább azt gyűlöltem meg bennük, hogy hogy nyilván nem minden taxisköcsök, de én most mindet meggyűlöltem a, annak a néhány taxisnak a tampogása miatt. Egy centiméterre vagyok, vagy az ismerek rendes taxisokat mondattól, úgyhogy szerintem haladjunk tovább. Nem fogom ezt kimondani. Van, vannak taxis barátaim, de... De csak amíg a négy fal között otthon taxisokat, addig tudom elviselni. Igen, ugye? igen, igen, nem az Andrási úton Na de vissza még a, a olvasói segítségekhez. Mazsi barátunk írta, hogy a MacBookert tök simán ki lehet bővíteni eh, eh, SD kártyával, illetve hát eh, SD kis mici, mici pici kártyával, és nyugodtan meg lehet venni a 800 forintos kínai eh, adaptert is hozzá. Ők többiet használnak, és, és talán még a Balaton Soundon is ment egy két órás szett egy ilyen Ilyen módon felpimpelt megbookról. Én azóta vettem is egy kártyát, bele, és dugtam az erbe, aztán nem használtam semmire. Aztán pedig elutaztunk, és e, hirtelen ötlettől vezérelve, subba vágtam a e, az iPad. -t kettesemet, amit eddig a gyerekek használtak videónézésre a kocsiban nagy utakon, és mindig egy ilyen nagyjából egy estémet vitte el, hogy három vagy négy filmet így nagy nehezen felerőltessek rá a nagyon bonyolult iTunes-os metódusan így keresbe kasul. Azért embereket fognak egy szép napon megölni, amikor kitör a forradalom, hogy az iTunes az hogyan működik. Hát tényleg. És akkor úgy döntöttem, hogy ezt a 61 gigás kártyát inkább tele nyomom filmekkel, ráfért azt hiszem, 30 valahány, ezt betettem az Amazon Fire Kindle Fire tabletembe, amit biztos meséltem róla itt az adásban is, hogy ez a, ezt a, tudjátok, ez az, amit ilyen 5-ös, vagy 6-os pekben lehetett acskó az acskós tablet, ami egyébként egy tök jó tablet azóta, és most már kezd az a fő tablet lenni itt. Szóval ebbe betettem a kártyát, most rajta van a gyerekek filmjeiből az összes jó, és ezt vittük el utazni, soha többé nem fogok ezzel szarakodni, hogy filmeket másolgassak mindig. Tudjátok, amikor két hetente utazunk valahova és akkor le kell cserélni azt a hármat, amit megnéztek a gyerekek másik háromra, és ezen így tényleg ezzel egy három órám, akkor... Na de tehát, hogy az ert lehet bővíteni, SD kártya, ez azt, jó. Az összembe, hogy amikor tavaly Londonba jártam, akkor, akkor futottam bele egy kiállításba, ami a Viktorian Albertnek volt, így elszorva különböző tárlóiban és a megfigyelés termisztéről szólt. Egy ilyen időszaki dolog volt. És az egyik, egyik vitrínben ott volt egy szétszedett MacBook Air, mégpedig az a példány, amit, amin a Snowden fájlokat tárolták, és amiről a GCHQ embereinek a szeme láttál, sőt, talán ők maguk leflexelték memória csipeket. A legparasztabb legparaszt, módon szétszedett számítógép amit életemben láttam, pedig kerültek már el én pc k ők is megpróbáltak ott mahinálni valamit a gépen, nem nézett ki jól a végén. Megpróbálok keresni az adásnak, próbál hozzá fotót, mert tényleg katasztrofális. Aha, és jó, akkor volt még két dolog, a mobil internet témában egyrészt kaptunk egy, egy kommentet eszétől, aki egy horvát mobil internet előfizetést próbált ki, ami hát tényleg a, a világ csodájának tűnik. Ugye ezt én emlegettem, hogy horvátországban majd nem vettem Mobil internet előfizetést, ezt most egy olvasónk kipróbálta, hallgatónk, bocsánat, és remeknek találta, illetve Magdad írta, hogy UPC-mobilt használ, és ahhoz, ahhoz van korlátlan net, ami, ami tök jó. Hát megnéztem, ez viszont nem tudom attól függ, hogy mire akarjuk használni, tehát a upc mobilhez valóban van korlátlan internet hozzáférés, csak azt hiszem, hogy Hú, mennyi, nem akarok marhaságot mondani, hogy 256 hát mega vagy, szóval ilyen nevetségesen lassú. Mindjárt utána is nézek, most tényleg csak azért, hogy nem mondjak nagy baromságot, de hogy ilyen, tehát olyan fajta mobil, amit azoknak ajánlanék, olyan mobil internet, amit azoknak ajánlanék, akik nem akarnak, nem akarnak mobil internetezni. Ja, igen, egy megabit per fél megabit, egy megabit per fél megabit, két megabit per 1 megabit, 4 megabit per két megabit. De négy megabit per két meg, ami ugye még mindig azért nem olyan egy acélos sebességnek, nem mondanám, az már a 12 forintos havi előfizetéshez jár. És az adatforgalom valóban korlátlan, de mondjuk telefonálni is korlátlanul lehet hálózaton belül, ami, ami a, nem tudom, az a világjegnépszivatása. Igazából egy szép napon talán eljutunk addig a pontig, amikor lesznek rendes mobilcsomagok is, tisztességes adat kerettel, meg minden. Hát különösen így, hogy Horvátországban már vannak, és szarért, ha ha hajítják utána az embernek, akkor azért ez az csoda, hogy nálunk még mindig 10-20 ezer forintokat kell kifizetni egy ilyen, nem tudom, két-három gigás csomagért. Fura, hogy nincsenek jók. Na mindegy. Úgyhogy ezek, ezek voltak azok, amik megmaradtak itt az elmúlt hetekben, és köszönjük, köszönjük drága hallgatók, hogy így mindenféleket küldtetek nekünk ettől, sokkal jobban telt el ez az idő. És akkor most jönnek a teljesen új dolgok, vagy az ember egy hétig nem néz fel az internetre, azt mi minden történik, című rovat. Ó, bizony, de mi minden. Kezdve rögtön azzal, hogy Ferenc fogtál már pokémon Hát töredelmesen bevallom, hogy fogtam pokémon már csak azért is, mert... Tényleg, tehát amire két, hát három hét al millió ember lesz kíváncsi, azt én is meg kell, hogy nézzem, hogyha egyébként ez a dolog elektromos árammal megy. Fogtam Pokémont, sőt, hallgattam néhány podcastot, amik mind nagyon-nagyon alaposan kitárgyalták a Pokémon kérdést. Van véleményem, majd mindjárt elmondom, és te kelt mondta, fogtál pokémont? Én uh, ma, ma délután is fogtam pokémon ez mondjuk nem jelenti azt, hogy bárhol lennék a játékban, mert valami egészen szánalmas olyan szinten van, amivel kiküldjenek a sarki gymből, pedig a fagyizóval esik egy helyre, tehát oda még az ember is járna. Ezzel én is így vagyok egyébként. Vagy a sarki polta, de hát a fagyizó azért az egy opció, pont bárhonnan nézzük. Ötös szintre kell feljutni, és én még csak azt hiszem hármos vagyok. És gondolom mások meg 216-os szinten vannak már, úgyhogy ahhoz igen. De ma nagyon sokat tettem azért, hogy feljebb menjek az eddigi csatorogány szintemről a, a közelítő négyesig. Úgyis, mint egy havarommal és a két kislányával elmentünk sétálni obudán, és, és begyűjtöttük a pokémonokat és a apa, apa, de miért nincsen még több kérdéseket próbáltak közben Peti el, el teniszezni valahol máshová. Én rendkívül jól szórakoztam, tulajdonképpen ő is, de azért jobban. Úgyhogy most pokémonilag minden mindent tudok, és már azt is láttam, hogy hogyan kattannak rá emberek nagyon durván. Hihetetlen. Ezek az emberek ahhoz képest, hogy a szervereik szenvedtek az elején, mint a kutya, ahhoz képest, hogy a, a szoftver igazából jó szót nem nagyon lehet mondani, mert egy igazi borzasztó szar. Ahhoz képest feltalálták a digitális heroint. Egy, én egy ideig azt hittem, hogy értem ezt az egészet. Mármint, hogy értem, hogy miért kattantak így rá az emberek. E, lehet, hogy most is meg tudjuk fejteni, de teljes mértékben osztom a véleményedet. Ezt a játék. Ez akkora szar. Ez, ez semmilyen értelemben nem. nem nem jó semmire. Tehát azon túl, hogy cukik maguk a Pokémonok, azon túl az egyetlen előnye ennek a játéknak az csak is az, hogy az emberek így rájöttek, mert már a hírhatár.com is megírta, hogy van ez az augmentált valóság, de úgy, hogy egyébként a Pokémon Go nem egy augmentált valóság játék. Hát alapvetően nem. Ráadásul egy Gmail azt mondja, hogy ő nem vesz... Ezeket koordinálták a telefontól, csak GPS-t, nem tudja, hogy merre tartom, tehát kapcsolom is ki az art egy mód van rá. Bár a kamera, de mindig dobálja velük is a kis alerteket a hülye szoftver. Úgyhogy, úgyhogy még annyira sem augmentált valóság, mint bárki másnak. De... Mert igen, tehát a valódi, valódi térképen mozgunk, de azon egyáltalán nem lehet eligazodni, mert például nincsenek rajta utcanevek, nincsenek tájékozódási pontok. És de, tehát, hogy az egyetlen, ami esetleg mondjuk Hát azt mondom, hogy ez egy pillanatra elgondolkoztat azon, hogy ez valami, hogy ugye ilyen poékhoz rendeli hozzá a pokéstopokat, tehát azokat a helyeket, ahol nem is tudom, új pokélabdákat lehet szerezni, meg gondolom majd később más dolgokat is. Tehát olyan valami nevezetes pontokhoz, amik emléktáblák, meg szobrok, meg könyvtár, meg posta, meg ilyesmi, és akkor így az ember rájöhet arra, hogy vannak, vannak ilyen helyek a környezetében, tehát például a biciklizés közben találkozhatok egy olyan emléktáblával, aminél érdektenebb emléktáblát nem láttam még, pedig nagyon sok ilyen emléktáblát láttam már, de ez volt a világ lege emléktáblája, amit valami felüljáró építőinek emeltek a felüljáró építői. Tartom és emelem, a kedvencem, ezt ingreszt közben találta, ami ugye a Pokémonnak az elődje volt, az olyan volt, mint a Pokémon, csak nem kis lényeket kellett elkapni benne, hanem ilyen portálokat, ami poikon volt elhelyezve meghódítani, majd azokat összekötni más portálokkal, és így nagy, zöld, meg kék háromszög, egy a térképet, és az egyik fél, a zöld volt talán az UFO party, a kék, meg az ellenálló vagy fordítva. Uh -huh. A világ legközhelyesebb science fiction írták meg hozzá. Tényleg égően tré volt az, és működött persze, meg azt is szerették emberek. Tehát, és ahol egyszer álltam télen a hidegben, miközben a telefonom láthatóan merült le és veszített a százalékokból, én pedig ö, kúrugattam rakétákat neki a, az emlékműnek, hogy enyém legyen a portál. Ez a közlekedési balesitek áldozatainak emlékműve. Oh, oh, oh, oh. Igen, igen. És egy ilyen csúnyán összegyúrt, valószínűleg BMW-nek szánt dolog, és felette egy felfelé mutató, koszorúttartó kommunista angyal van felette. A legszarabb szobor, amit láttam. Uh -huh. Hát, ez így van, és akkor még ahhoz, az is úgy van, hogy, a, hogy, hogy, hogy nekem úgy tűnik, hogy a Pokémon vadászathoz nem kell semmiféle ügyesség, de még az ügyességnek a látszata se, tehát még, csak, tehát még csak az ügyességnek az érzetet. Tehát nem kapom azt se, hogy én most eltaláltam azt a dolgot, mert teljesen össze-vissza kell dobálni, és aztán egyszer csak megfogom azt a Pokémont. Amikor rápöckölöd, akkor egy picit talán kell figyelni. Nem. Nem, én egy ideig figyeltem, és aztán egy idő után rájöttem, hogy csak úgy össze-vissza pöckörészek, akkor is megtörténik a csoda. Nyilván egy egész picit kell figyelni, de tényleg csak egy egész picit. A másik pedig, hogy nekem úgy tűnik, hogy egyáltalán semmiféle taktikát vagy stratégiát nem lehet építeni, tehát nincs olyan, hogy, tehát, hogy teljesen véletlenszerűen tűnnek fel a pokémonok, semmi előjelük nincsen, egyszer csak vagy felbukkan egy, vagy nem. Hát ahol vannak ezek kicszöld, ilyen leveles vackok, ott, hogyha várakozol, meg sétálsz körbe, akkor ott fel fog tűnni. De egy idő itt is hülyének érzed magad, amikor ugyanazon a sarkon sétálsz körbe, körül is ezek a telefonok ezzelben. Másrészt meg az ebben a, a nagyon érdekes, hogy, hogy ez mondjuk egy MVP fázisú termék, ha nagyon jó indulatok vagyunk. Nagy, benne. De az nagyon jó indulatú. És például a Pokémon élményből, vagy a Pokémon gondolatból, vagy a Pokémon mitológiából, fele tudja mi ez, gyakorlatilag csak azt hozták be, hogy, hogy gyűjtsd össze mindet. És a másik felét a sztorinak, hogy ezeket harcoltatni lehet, meg össze lehet csapni a többiekkel, az szóval, amikor télre ígérik, ami a, a lényege lenne. De várjál, nem, lehet őket már most is harcoltatni, csak nagyon bénán. Hát egymással? Tehát, hogy találkozott az is neki lehet ereszteni? Ö, ö, i, i, i, igen, igen. Ezt nem, nem úgy van azt hiszem, hogy találkozol valakivel az utcán, és az ő pokémonjai a tiéddel, de ezt most nem biztos, hogy jól mondom. Tehát, hogy tudnak harcolni, ugye a gymek arra vannak, hogy ott harcoljanak egymással a pokémon. De, hogy egyszerűen a harc az úgy van, hogy így gyorsan kell nyomkodni a képernyőt, az a harcolás. Jó, volt ez megint meg fog a gépemben, ezt látom. De mindegy, majd biztos, biztos ezt még kidolgozzák jobban, de Na, mindegy. Na, jó. Szóval, hogy, az hogy, a rész, hogy, inkább... így, hogy találkozol a haveroddal a mcdonalds és akkor a te pikacsod az ő bulbaszaúrja ellen köz, miközben megisztok egy séket. Így van, és akkor, és akkor most már tényleg kénytelenek leszünk megfejteni, hogy ez miért is ütött be ennyire, és hogy, és, hogy, és, hogy, és hogy mire jó ez az egész, ha bármire jó is. Nekem van egy, egy darab magyarázó emléletemre, nagyon izgatottan várom. Hát nem egy bonyolult dolog, és el lehet mondani nagyjából egy mondatban. Nem, le lehet, hogy kettő lesz. Az egyik az, hogy a Pokémon az egy rohadt nagy legenda, és húsz éve építették. Ez, ez a uh, valamelyik elemzésben volt, hogy a Pokémon gót leszeretné győzni, akkor a következőképpen kell neki kezdeni. Visszautazol 1995-ben, és csinálsz egy játékot. Uh, onnantól kezdve pedig folyamatosan gondozod, hogy eléri a mai napig. A másik pedig, hogy a mobiljátékok uh, nagy része tényleg ócskaszar és ez képest ez, ami megsétáltat, amivel találkozó a random emberekkel a parkban, akik szintén pokemon vadásznak, és, és, és van egy kis jövőszaga ennek az egésznek, ez, ez nagyon messze felette van sok mindennek. Hát kivéve az összes olyan játéknek, amivel ezt már lehet csinálni, mert azok mind jobbak voltak egy kicsi de én inkább, tehát nagyjából azért egyetértek persze, inkább csak azt gondolom, hogy, hogy ez a, a jövőszaga, ami tényleg csak egy szag, de azért tényleg egy jövő jövőszaga van, vagy egy ilyen jövőt hazudó rétege, az keveredett a Pokémonnal, a mindenki által, vagy mondjuk legalábbis tömegkulturális jelentőséggel bíró dologgal, és hogy én azt gondolom, hogy ez a Pokémon azért biztos nem mindenki számára egy, egy valami, de az újságírók ismerik, hogy média ismeri, hogy tehát az a fajta értelmiség, aki most lett nagyon nagykorú és kezdett el dolgozni a, a világ tájékoztatásán, ő számukra ez így jelent valamit, és ezért lehetett az ilyen baromi nagy, mert hogy szó szóval ezt, ezt a játékot a média csinálta meg, én ebben... Szerintem tökélet. teljesen biztos vagyok. mi micsoda, kicsoda. Az emberek sokkal inkább A Pokémon az egy őrületesen nagy márka. Ha belegondolsz abba, hogy 95-ben rendelkezett egy éve Gameboy-jal és a Pokémon játékkal, és mondtam, volt 7 éves, től célozza egészen azt, aki... Ö, mit tudom, 20 éves évfordulón, amikor még mentek az animék, és azt hiszem, még mindig mennek egyébként, 5 évvel ezelőtt rendelkezett egy ö, bármilyen Nintendo cucccal, és rajta a Pokémon játékkal, és volt 7 éves. Tehát átölel 25 évnyi embert. Hát jó, jó, azt értem, de mondjuk ez a Star Wars-ra is igaz, aztán a Star Wars játékok mégse csináltak ekkora őrületet. Mert nem volt annyira jó Star Wars játék. De ez egy jó játék. Hát ez is egy... Szarjáték, igazándiból egy kifejezetten szarjáték. Egy kifejezetten szarjáték, de Merészen szarjáték. Olyan, olyan Star Wars játék, ahol amiben lehetett volna bármit csinálni, ami ehhez hasonló hogy emberekkel találkozol, például, olyan nem nagyon volt. A legutolsó Star Wars játék, amit nagyon vártunk, hogy van, valami valamilyen izgalmas lesz ez a, a amiben Jakun lehetett kardozni. De azt azokra az emberek lőtték, akik Darth Vader szerettek volna lenni 70, akárhány óta az, amikor látták az első filmet tenédzserként, az egy apuka játék volt. Ez ezzel szemben egy Tini, meg egy gyerekjáték, meg, meg egy olyan felnőtt, aki gyerekkorában emlékszik a Pokémonra játék. Mással ő a Star Wars, az ehhez képest egy rohadtöreg dolog. Elfogadom, de azt fenntartom, hogy a pusztán attól, hogy a, a Nintendo kiadott volna egy sajtóközleményt, hogy mától itt van a, a Pokémon Go, attól nem történt volna semmi, hogyha ezt nem kapja fel valamiért a média, és az, az, az ennek a... Hát ez, jó, ez pontosan annak köszönhető, amit te mondasz, tehát nyilván az újságírók is ugyanabba a kategóriába esnek, hogy ismerik ezt a baromi nagy márkát. Na jó, én... Tehát igen, tehát azt hiszem ugyanazt mondjuk nagyjából, a, a, hogy az emberek... Az, tehát olyan nincsen szerintem, hogy beteszel a, a Play Store-ba, vagy a, az App Store-ba egy játékot, és az pusztán attól óriási népszerűségre tesz szert, mert ott van. Ahhoz kell, ahhoz kell a, ez az információs világhálózat, amit olykor internetnek is hívunk, és annak a, az összes aktora, aki mozgatja ezt a dolgot, aki így terjeszti az információt. Most felmentem hirtelen a Pokémon lapra, mint olyanra, és próbálom megnézni ezt, hogy igen, ez csak 6,9 milliárd ember millió milli ember lájkolja, és ez csak egy Pokémonos lap. Tehát, hogy itt azért vannak tömegek. Nem az, hogy felrakod a Play Store-ba, és jó lesz, de az, hogy a, a Nintendo-nak van olyan récse, amivel, amivel elér embereket. Hmm, szerintem uh, hát, jó, most na mindegy, de, de érdekes mégis és mégiscsak egy kicsit így hogy hogyha mondjuk Beyoncé-t most mindjárt megnézem, hogy beyoncé hányan hányan lájkolják, aki egy musician per band, <gül> ahogy ezt tudja mondani. Szokás, 5 kérlek szépen 64, 64 millió lájkolják. Tehát pont 10szer annyi, mint a Pokémon. Hogyha kijönne egy Bionszégo alkalmazás, akkor az is szerinted ugyanígy egy világőrületté válna? Nem tudom, nem vagyok benne biztos. Én sem. Uh, Pedig 10 annyi az elérése, akkor mondjuk most itt az egyszerűség kedvéért. De Bionszéról nem a játék jut eszedbe. És nem a játék, most ez mindegy, egy, egy márka, aki valahogy, tehát elérésről beszéltünk. Ez olyan, mint hogyha hogy a pöttyös elkezdene Attól még. Tehát a Pokémonról az jut eszedbe, hogy gyűjtsd össze mindet. Ez az első mondat, ami a Pokémonról beugrik. És most a Pokémon, vagy a, a Nintendo vagy a játékfejlesztő, akárki azt mondta, hogy srácok. Eddig is voltak játékaink, ami arra szólt, hogy gyűjtsd össze mindet. Most itt van nektek a világ térkép, ezen játszhatjátok. Mhm. Uh -huh. Uh -huh. Ez olyan, amit ha azt mondaná, hogy az első tízezer ember, aki odaír a benzinkútra, kap egy Porsche 911-et. Itt van minden, amire vágytatok, kapcsoljatok be a telefonotokat. Vigyetek a kumulátort is. Aha. Jó, érdekes. Leginkább ezért érdekes ez a játék, tehát ez most már kiderült a beszélgetésünkből szerintem, hogy attól barom érdekes ez a játék, hogy mitől olyan érdekes. Nem tudjuk, hogy mitől működik igazán. Hogy... Hogy hogyan működik, azt szerintem nem is olyan érdekes, hogy ebből most egy hosszantartó, vagy egy, vagy egy gyorsan ellángoló örület lesz, hogy ez két hét múlva már senkit nem fog érdekelni, vagy, vagy még évek múlva is mindenki poké labdákkal fog haigálni. Szerintem ez mindegy. Legfeljebb majd ahhoz fog hozzátenni, hogy, hogy amikor elkezdjük elemezni ezt az egészet, akkor, akkor abból kiderül valami. Na, a, mi történt még a héten, amikor nem interneteztél eleget? Uh, izgalmas dolgok. Uh, Törökországban pucs volt, Münchenben uh, lövöldözés, Nizzában teröst merénylet, és ami ezek közül a legizgalmasabb az a negyedik nekem a sorból, hogy Wikileaks kidobott egy csomó olyan török adatot, ami, ami nem a, a kormányzó pártnak kényelmetlen törökországi jellemzők szerint, hanem inkább az Isten a népnek. A másik pedig, hogy Wikileaks kiadott egy csomó demokratapárti kiszivárgott megszerzett a többi levelet, ami pedig a demokrata elnök jelöltnek kényelmetlen. És igazából én nem tudom, hogy a Wikileaks-ből, ami egy ilyen borderline-szimpatikus dolog volt, hogyan lett egy ilyen izgalmas, ö, alternatív jobboldali ö, furcsa képződménye, mint most. A, amit a másodiknak említette, hogy a demokrata elnök jelöltnek kényelmetlen, az ugye az amerikai elnök jelölt. Tehát konkrétan Hillary Clinton ról van szó az ő levelező, vagy e-mailjeit, jól emlékszem? Ö, ö, nem csak az övéd, a vét demokrata párt, tehát hogy pártvezetés, stb. Hogy mennyire voltak ellendruckerei, mondjuk a Sanders kampánynak, stb. Igen, Igen ezek az emberek romlottak, ne szavazzatok rájuk, című kiszivároktatás. A, én nem jól emlékszem e arra, hogy a, hogy a wikileaks alapítója, az valahol Oroszországban csövezik? Nem, az Edward Snowdenek Oroszországban csövezik, a WikiLeaks alapítója sokkal szarabb helyen, Londonban, az Ekvadori követségen, valamelyik Sufniban áll ellen, annak, hogy kiadják Svédországnak, ahol nem érőszakkal vádolják. Aha, akkor tehát nem, nem egy ilyen nagyon nyilvánvaló összefüggésön. Zárója zárójelében jegyzem meg, hogy valamelyik nap hallottam valami olyasmit, hogy a hogy a Snowdennek van valami robot alter egoja, ami, tehát egy ilyen, egy ilyen uh, valami szegvé talán, amire egy iPad van felszerelve, amivel amit távirányít, és amivel közlekedik New York utcáin és emberekkel beszélget. Igen, gurulós tablettel szokott, szokott lenni konferenciákon is, nagyon-nagyon uh, gibsoni az egész. Igen, ez, ez, ez is nagyon érdekes, de valóban az is nagyon érdekes, hogy a wikileaks Kicsit olyan, mint egyébként nekem mindig is ez volt a, a gondolatom, hogy a Wikileaks-nek az az alapvetése, hogy a minden információ, ami nem hozzáférhető, az hozzáférhetővé kell tenni, és hogyha emiatt esetleg kitörne az atomháború, és kipusztulna az emberiség, hát akkor így jártunk, de az információ szabad akar lenni. Tehát, hogy mint hogyha a Wikileaks soha nem gondolkodott van, egy ott se azon, hogy amit csinál az egyébként jó vagy rossz, hogy az, az emberiségnek bajt okoz-e, vagy nem, hanem mint egy ovodás. Aki meg tudott egy titkot, és egyszerűen nem bírja magába tartani, az Istennek se elmond mindent azonnal. Simán lehet egyébként, hogy, hogy ez. Nagyon, nagyon nem értem a politikájukat mostanában. De a, a politikájukat ezt egyébként úgy értsem, hogy ők egy ők, tehát ez nem egy ember, vagy nem egy-két ember, hanem az egy komoly hálózat, szervezet, szerveződés. Mindeképpen vannak szimpatizásai. De ha azt mondom, hogy nagyon nem értem Julian Assange-t, akkor az is ugyanez ugyan, a mondat valószínűleg. Uh -huh, uh -huh. Hát igen. Na jó, de ehhez képest még ott volt Nidza, meg ott volt München, illetve ott van most München. Ezek valahogy ez engek, ezek engem kevésbé érdekelnek, mint, mint Törökország. Törökország az annyira vérlázító és annyira rémítő, hogy ahhoz képest a a még olyan szörnyű terrorcselekmények azok, azok még mindig inkább csak ilyen nagyon elszigetelt e, e, zavarodott gondolatiságú embereknek a, az ilyen elszigetelt cselekményei, de amit az Erdoğan csinál, bármint a török elnek, az meg, hú, hát az egy nagyon nagyon ijesztő cucc. És Erdoğan ugye tavaly kikijeltottuk Európa legjobb barátjának, aki segít megoldani a menekültveleségot. Hát és ugye igen, tehát Erdoğan és Erdogan Törökországáról két dolgot kell tudni, hogy ő adja -e meg a európai menekültválságot. Egyrészt, másrészt ővé a második legnagyobb hadsereg hát Európában, vagy a NATO-ban, ami azért egy kicsit ijesztő, mert tehát, hogy velük olyan nagyon nem lehet rosszban lenni, vagy velük nem lehet nagyon bacakolni, mert hogyha mondjuk, amit mostanában írogatnak, hogy, hogy Törökország ahelyett, hogy Európával barátkozna, elkezd inkább Putyinnal barátkozni, meg Iránnal, amire most, mint hogyha utalnának jelek, akkor ott egy olyan koncentráció jön létre, illetve koncentráció vagy erőközpont, amivel az egész geopolitika a fejeteteire áll, és én nem szeretnék abban, a, abban az országban, vagy abban a, azon a bolygón élni egyébként, ahol egyrészt Európával szemben ott áll egy nagyon durva keleti blokk, jó keresztes háború milyen régen volt már. Igen, és másrészt meg uh, az elsődleges menekülési célnak gondolható Egyesült Államokban meg mondjuk egy Donald Trump nevű elmebeteg lesz az elnök. Na, egyébként a Donald Trump sokat ront ezen a helyzeten, mert amit, amit hétvégén mondott, uh, azt mielőtt kijelentették, hogy ő a, a republikánus pártnak a jelöltje, ami önmagában egy ilyen katasztrófa jellegű dolog. Hogy szép dolog ez a NATO, de az ötödik cikkének az alkalmazását, azt nem kell annyira elsietni. Tehát megtámadnak NATO országot, először nézzük, hogy szeretjük-e, fizeti -e rendesen a költségeket, stb., aztán majd döntsük, -e, hogy segítünk-e neki. Az észtek abban a szent pillanatban közölték, hogy egyrészt megvan a kétszázalék katonai költség, amit vállaltak, másrészt pedig mennek cserélni. Hát igen. És tökéletem észnek lenni most szar. Igen, még ez a Donald Trump dolog történik ezen a, ezen a héten, vagy ezekben a hetekben. És hát azért ott is izzeltságcseppeket törölget az ember a homlokáról, amikor hallgatja ezt a, ezt a fickót, meg a csapatát. Tudnakképpen nem vártam azt, hogy az idei év az ennyire szar lesz. Igen, igen, én is azt hittem, hogy, hogy a múlt év a szar volt, és majd most ez meg egy ilyen nyugisabb év lesz. Évek óta mondom, hogy úgy gunatkoznék már egy kicsit, de ez még sosem jött össze. Viszont mint egy Trumphoz kapcsolódó hír, ami nagyon izgalmas szerintem, az, hogy a Milo Janopolis pulosz. Mindegy Májlót. Kikúrták a Twitterről, azon kevés emberek egyik, örökre és véglegesen is minden módon töröltek, bár azt hiszem, még egy ökám, hogyha van, amit nem. Mégpedig azért, mert mint oly sokszor máskor, most is szervezett egy kis aranyos lincselési kampányt, most éppen a Ghostbusters film néger sztárja ellen. Sztár sztárnője. Sztárnője ellen, hogy legyünk teljesek igen. Bár hogyha mindenkinek felsőjük egyébként a pedig rét, akkor ez a Jánon Pulsz külön izgalmas, mert ugye ilyen alternatív jobboldali, meleg, homofób, zsidó, csávó, aki ráadásul gyakorlatilag mindenkit provokál, és, ö, és nem úgy tűnik, mint hogyha hinne bármiben. És ez a legijesztőbb az egész történetben, hogy, hogy ez a figura mindenkinek neki megy, minél nagyobb ottrányt akar csinálni, és az, a kitiltották a Twitterről úgy, hogy a Twitternek valójában nincsen rendes moderációs policie és eddig nem nagyon csinált ilyet, és most is elcseszték igazából az indoklást meg az egész ügyet, és, és csak úgy sikerült idáig elérni ráadásul, hogy egy, egy rendkívül híres ember egy nagyon nagy támadás hullám után írt rá a, a supportra, majd válaszolt neked vitte ennek a vezérigazgatója, hogy akkor beszéljük ezt meg, hogy hogyan lehetne megoldani. Az arra mutat rá, hogy, hogy egészen borzasztóan szarállapotban vannak a, az ilyen online beszélgetős tereink. Hát meg valószínűleg az offline-ok -ok is, csak ott még mindig valami visszatartó erőt képez az, hogy a másik ott áll szemben és adott esetben pofánbassz, hogyha, hogyha olyanokat mondasz. Igen, a Facebook is jobban csinálja a moderálást, bár én nem emlékszem olyan esetre, amikor, amikor mondjuk arspiritó zsidózást jelentettem, és, és arra azt mondták, hogy ez nem fér bele a normákba. Bár elképzelhető, hogy Google Translate-et sem eresztettek rá, hiszen üdös kelet-európaiként pattagok, hogy valami nincs rendben. De hogy még a Facebook is egy jobb hely, mint amilyen a Twitter. A Twitter az ilyen legendásan rossz. Hogy legendásan nem tud mit kezdeni sem a gyűlöletbeszéddel, sem a, az ilyen zaklató kompanyok. hát gyakorlatilag sem, semmivel. És az hogy függ össze Donald trump -a? Mert azt mondhatod, hogy oda kapcsolódik ez a hír. Úgyhogy ez a vagyok, hogy Donald Trump ilyen legnagyobb rajongója, és a kitiltását, ami hatalmas győzelemként élt meg, hiszen itt van egy újabb dolog, amit, amit lehet ütni, és amiből lehet hasznod húzni egy Gaze for Trump rendezvényjel ünnepelte meg, és erről egyébként egy tök vicces cikket írt illetve arra, hogy ezek az emberek, ezek kik, és mennyire nem hisznek semmiben, és hogy mennyire ijesztő. Uh -huh. Ha egy cikket olvastak el ezen héten, akkor az nem azt érdemes, mert hogy Lori Penny egyrészt rohadtul jól ír, más pedig tényleg hírt az egész jelenségkör. Az, ha egy cikket olvastak el a héten, akkor eh, kifejezést azt... Szerintem ne használjuk azért nagyon gyakran. Mert ez egyfajta jelképe annak a fajta újságírásnak, amitől nekem feláll a szőre hátamon. Ugyanakkor, ami ilyen nem hiszek a bony olvasnak, bár kéne nekik. Igen, az, az a része rendben van, csak most erről, erről pont eszembe juttatod azt, hogy ma komolyan elgondolkodtam azon, hogy nem olvasok többé indexet, pedig akkor, majd, akkor most mit fogok olvasni, de, de az egy mai híres, csak azért mondom el, mert Trumphoz kapcsolódik, hogy hogy azt sikerült az indexnek írnia, hogy, hogy Orbán Viktor az első magasabb rangú politikus, aki kiállt Donald Trump mellett a tusványosan valami beszédében. Ha eltekintünk Paul Hát ha eltekintünk ettől, attól, attól, de nem is ezzel volt a bajom, hanem elolvastam a cikket, ami aztán azt mondta, hogy, hogy hát a, a, a drága Viktorunk valójában azt mondta, hogy Hát kedves hallgatóság, sose gondoltam volna, hogy ilyet fogok mondani Donald Trumpról, aki erre csak célzott egy barom. Erre tehát így, így, így fogalmazott, de amit hogy, hogy így lehetett érteni azt, amit mondott. De hogy amit a menekült válságról mondott, abban vannak megfontolandó elemek. Orbán Viktor lényegében azt mondta, hogy, hogy hát ő aztán végképp nem akarna letenni a voksát Trump mellett, de speciál, amit mondott abban vannak olyan dolgok, amit most elgondolásra ajánlana ő fel. És erről egy olyan című cikket hozni, hogy az első politikus, aki hitette Trump mellett, az, az annyira ciki, hogy amit erre aztán a Havas Bertan reagált, és az szintén megírta az index, az sajnos ez esetben egy-egyben megállt. Ugye nagyon felületes újságírói húzás ezt írni erről, a, erről az állításról. És tényleg szóval, hogy ez annyira a legalja mindennek, és annyira szegényes. Na. Szerencsére Havasbertalan gyakorlatilag bármire ezt mondja akkor is, hogyha... Nem Ezért de, mondom, hogy ez mennyire ciki már, hogy... Az aranyat az országból akkor is. Az, hogy az index el tudott jutni arra a szintre, hogy, hogy Havasbertalan úgy tudott reagálni rájuk, hogy abban igaza volt. Kinten eszek hát, elolvasni a túlspanyosi beszélet, pedig igyekeztem elkerülni ennek a lehető a nem, de, de Elég elolvasni az index cikket, hiszen abból kiderül minden. Nem, de... az ő partő idézik a megfelelő részletet, az tökre mindent. Idehúznám akkor azonnal a heti kedvenc cikkemet, ha megtalálom az Naplóban a technológia ravadból pedig Ez a napelemes útburkolat lesz a 66-as úton című. Azt a hvg is hozta, mi is betettük írva az adásnaplóba. Bastam is fel magamat rajta. Mert az újságban ők egyébként az In vették azt szemát a hírt. De várj, kezdjük az elejéről, hogy ez mi is volt, hogy... Egy, egy amerikai házaspár kitalálta azt, hogyha napelemeket építenének az utakba, akkor milyen jó lenne. Napelemek ledeket is tartalmaznák, és akkor hogy világítaná, az is az út, mindenféle jeleket mutatna. Meg melegíteni, meg, meg egen, talán, amikor a, a akkor még azt is kivilágítaná. Emellett gyógyítja a rákot. Ezt mi annak idején tárgyaltuk is, amikor ez a hír így felszántotta a netet, és meg annak a cáflatát is, hogy ezt mindenki... Minden hozzáértő azonnal megmagyarázt, hogy ez egy netto baromság, ez, ez nem működhet, ezt nem lehet megcsinálni technológiáig lehetetlen. Igen, 2014-ben szereztek revizszerűen pénzt, uh, azóta sok hír nem volt róluk, 2015-ben volt valami további szereztek kísérleti pénzt arra, hogy ez tovább fejleszik, és egyszer csak létrejöjjön. Most pedig uh, év végéig telepíteni fognak, életükbe először egyébként, tehát eddig, ahogy néztem, nincsen, nincsen működő telepítés ennek a technológiának a 66 útra a legendás és egyébként tökézgalmas útvonalra napelemes útburkolatot. Na most a, a újságban úgy jött ez le, hogy a tervek szerint a 66-os út egy szakaszán visszorban jelenik, hogy a különleges burkolat. És az ember kettővel tovább lapoz, akkor, akkor sokkal inkább az jön ki, hogy a 66-os út emlékközpont bevezető útján egy kisebb darab járdát fognak leburkolni ezzel a cuccal. Tehát hogy messze nem az lesz, hogy itt kilométereken keresztül világítani fog az a az az autópálya, amin stoppoltak a hippik, hanem egy nagyon pici, nagyon teszt, nagyon első, nagyon alfás próba nem túl fontos helyen. És hogy ez a, a, a zöld hírekből tulajdonképpen nem nagyon jött le, hogy, hogy mennyire, mennyire alfa a technológia, mennyire kísérlet az egész, és mennyire kis négyzetméterről beszélünk. Nem itt van a jövő, hanem kipróbálnak egy technológiát végre először az élesben, egy olyan és igen, tehát egyelőre arra kaptak pénzt, hogy egyáltalán csak úgy próbálkozgathassanak vele. Igen, és ez, ez tök nem baj. Ha felsülnek, akkor legalább rájönnek, hogy ez így nem működik. Ha nem sülnek fel, akkor húrá, kiküszöböltek benne olyan hibákat, amikről szóltak nekik emberek. Baromira érdekes, de ez a hír ez nem az, hogy, hogy napelemes útburkolatot kap a 66 úgy észre, nem része, az, hogy tesztelnek egy technológiát. Egy járdán. Igen, igen egy, egy, egy múzeumi behajtón. Na szóval, kedves kollégák, Léci, Léci, adjatok már egy kicsit kevésbé otrombán hazug címeket, ha mód van rá, köszi. Köszi, hogy elmondhattam, és ezzel csatlakozom a Simóhoz, aki meg a, a rádió műsorvezetőket kéri arra, hogy ne legyenek már ennyire se kérsek. Viszont van egy olyan cikk egyébként, aminek nem tudnék címet adni. Ez a Cyanogenes, ami egy olyan operát, nem... Azt, hogy a Cyanogen, mi az egy eleve furcsa dolog, öt dolgot hívnak így, egy céget, egy embert, egy open source androidos operációs rendszert, egy nem open source, hanem for profit androidos operációs rendszert, valamint egy app platformot, és ezek közül az egyik az leépíti az a 30%-át, és nem dolgozik tovább az open source-os ha minden igaz. De akkor most azt nem mondtuk el végül is, hogy mi a Cyanogen. Mobil egy, operációs rendszer, legített. De egy olyan, tehát hogy ez az az androidnak egy olyan változata, amiből kihagyták a szerintük ilyen gonosz, gonosz részeket. Majd aztán csináltak egy fizetős változatot belőle, hogy azt más tehát telefongyártók tudják használni a telefonjaikhoz, és például a OnePlus, az ugye SireNagent használ. Használt egy darabig, de aztán, mintha ők szakítottak volna. Az lehet, igen. Na mindegy, szó, szóval, hogy ez egy ilyen Android fork, ahogy mondani szokták. Akik most elbocsátják állítólag azokat a fejlesztőiket, akik a Android operációs, már ezt a Cynophen OS-t fejlesztik, és állítólag operációs rendszer fejlesztés helyett app fejlesztésbe vágnak bele. És én ezt nagyon nem értem, mert azt még, hogy valaki Google mentesített Android operációs rendszert akar fejleszteni, majd ezt telefongyártóknak eladni, akik nem akarnak a Googlenek sok pénzt fizetni az Android o OS-ért. Vagy az Android o OS-nek azért a verziójaért, ami van Gmail is, meg az összes többi Google szolgáltatás, meg a kötelező szarok, amiket nem lehet törölni. Szevasz, Google Play, Newsstand. Azt úgy még értem, de az, hogy valaki appfejlesztőként kép kép képzel el a jövőjét úgy, hogy az o OS- az nincsen alatta, azt így nem nagyon... Hát azt gondolom, hogy egy része azért érthető, szerintem kiderülhetett számukra, hogy, hogy Android forkot fejleszteni és azt árosítani, ez nem egy, nem egy nagyon jó terv. Mármint, hogy nem egy nagyon üzletileg fenntartható elképzelés, mert hogy kevés olyan telefongyártó van, aki még fizetne is azért, hogy ne a világ lejjel operációs rendszerét használja, hanem egy másikat aminek nincs olyan támogatása, meg nincs olyan jövője, meg egyáltalán. hogy szóval ezért biztos nem akart nekik senki fizetni. Illetve azok a telefongyártók, akik ilyen operációs rendszer szeretnének csinálni, azok megcsinálták maguknak. Mert mondjuk a az azért csak ott vannak a saját forkok. Igen, igen. A saját sztórokkal, meg mindennel. Lényegében ide lehet kötni azt a hírt is, hogy, a, hogy az opera böngészőt megvették valami kínai vállalatok, ugye? Vagy vállalatok? Megvették, te jó isten. Képzeld, ezt, ez ezt, is, ez is most történt. Egy eladták az operát valami kínai cégnek. Tudom, mit adnak még el most, ha minden igaz. Az Armot? Az Armot, igen, ami nagyon izgalmas dolog, mert a Softbank a japán cég veszi meg, akiről pont az előző adásban beszéltük, hogy eladta a supercell a kínaiaknak, ami a világ akkor még egyik legnépszerűbb mobilos játéka volt, mert még nem létezett a Pogabongo. Viszont az Arm, meg ugye az a cég, aki a, az intel versenyző csipeket gyártja, és sehol máshol, mint a mobil használják az ő csípjeit előszeretettel. Nem is gyártja egyébként, nagyon izgalmas, a HVSV cikkét olvastam ebben a témában, hanem ők alapvetően tervezik ezeket uh -huh, a, uh -huh, uh -huh. a különböző package lehet venni, a végén, hogyha nagyon hisztis, hogy akkor le is gyártatják neked, az sokba fog kerülni, de alapvetően vegyél meg egy tervet, vidd egy fabba, mondd el, hogy legyék szíves csinálják meg szilí szilíciumra neked az egészet, mert úgy jobban jössz ki. Vagy vehetsz alaptechnológiát, mint az Apple, és építhetsz köré saját csipet egyébként. Na jó, de hogy mi a tanulság, hogy a SoftBank a dolgokat, meg venne dolgokat, azt nem tudom. Még én sem. Azért érjük, hogy SoftBank volt egyébként a, a Ustream-nek az első befektetője. Ilyen, a SoftBank ez egy ilyen nagyon haladó szellemű japán. És én jól emlékszem, hogy a SoftBank az egy mobil szolgáltató alapvetően? A jó Isten tudja a SoftBank micsoda, az egészen biztos, hogy a Japán Vodafone meg a, az amerikai Sprintnek az egy, egy része az ő kezükben van. Aha. És adtak el az elmúlt időben mondjuk Alibaba-t is. Tehát így mozgalódnak elég erősen. Aha. Akkor egyelőre ebből annyit kell megjegyeznünk, hogy a SoftBank nevet meg kell jegyezni, és figyelni, hogy miket csinálnak, mert érdekes. A hét történéseiből viszont szerencsére már csak annyi maradt, hogy szerencsére. Szóval, hogy hogy úgy elkezdtek meghalni emberek hirtelen. Vagy szóval híres, vagy figyelemre számot tartó emberek hullanak nagyon csúnyán sokan. Az az embernek a benyomása, mint hogyha sokkal többen halnának meg most a, a figyelemre, vagy a, tehát a, a többek által ismert emberek közül, mint régebben. Igen, mint hogy a híres emberek között kitört volna valami. De aztán erre van egy kis magyarázó elmélet, még három vagy négy híres ember ezelőtt jött szembe amely szerint ö, egyszerűen az van, hogy a, a híres ember, mint olyan, vagy a sztár, mint, mint fogalomkör, az ö, nem annyira régen dolgozódott ki. Akkor azok az emberek, akik sztárok lettek, x évesek voltak, most pedig x plusz 30 vagy 40 évesek, és ilyenkor az emberek úgy elkezdenek meghalni. Ö, kivétel kis Richards. <gül> Meg úgy általában Rolling Stones, ott valami, ott valami furcsa lehet. Valami, szerintem ott lithium-ion akkumulátorok vannak, és nem exos keletonok, hanem nem tudom mi az ellenkezője, a beépített motoros csontvázak. Vagy beszettek, vagy elnyaltak valamit, amikor a többieknek nem jutott. <gül> igen, igen. Így van. E, minden esetre, e, sziasztok sztárok, jó utat nektek. Hú, hát ez nagyon-nagyon durva, hogy mennyi minden történt az első vagy az elmúlt mondjuk két hétben, és már egy órája arról beszélgetünk, hogy mik történtek. És basszus, nyár van, de ilyenkor kéne nyuginak lenni. És ilyenkor kéne nyuginak lenni, és hát egyáltalán nincsen nyugi. Ha ezt tényleg csak azt veszem hozzá, hogy volt már EB, lesz mindjárt olimpia, az olimpián... Eh, nagyon durva dolgok történnek az olimpiáról, kitiltják úgy tűnik az összes orosz sportolót, az olimpián zikavírus miatt fognak meghalni résztvevők, az olimpián nincs biztonságban senki, a, a, a, se a terror, se a, a rendező ország szegényei miatt. Azt én nem tudom képzelni, hogy a Brazílának mennyire lehet ki a fosza. Ha belegondolsz, hogy vittek oda már a múltkor ebét, már azt sem szerették, most hoztak rá még olimpiát, valószínűleg tényleg a pokolba kívánnak mindenkit. És milyen ebét vittek oda? Volt, nem? Nem ebét, vébét? Igen, az Európa bajnokság fura lenne. Ha ott lett volna. Volt már Euróvízió mindenhol, tehát fel nem tűn egyébként Európa, az egy, az egy rugalmas koncepció. Nem ennyire. De ennyire talán nem, vége hülyeséget mondtam. Igen, elképzelhet, hogy vannak olyan brazilok, akik egy kicsit most már szeretnének nem találkozni turistával, vagy sportturistával. Azért jó, hogy egyébként ezt felhoztad, mert most a, hamarosan beszélni fogok a számítógépemmel, hogy, hogy varázsolja le a a leghülyébb a magyar című és egyik legjobb ö, ö, brazilos filmet, ami így eszembe jutott, a talán elitkommandónak hívják a magyar címén, vagy elitharcosok, olyan hasonló hülyeség, tropa de elite. És ilyen igazi, kiábrándult ö, rendőr, drog, favela, korrupció, film két részes, egészen csodálatos. Mindenki csalódik, és mindenkit átvernek benne, ahogy azt kell egy jó, jó kriminális. Mm. Ja, és akkor még van itt nekünk egy csomó olyan dolgunk, amiket inkább csak olvastunk, semmint hogy. hogy is mondjam, csak hogy megváltoztatta volna a világunkat, de. nem is tudom, ez itt tulajdonképpen azt hiszem a hahotarovat, hogyha az embernek van kedve röhögni ezeken a dolgokon, de a hahotarovat is felszaporodott az, alatt, az idő alatt, amíg én nyaraltam, kelt pedig aludt főként. Megolvastam. Nagyon unalmas az élet, ha az ember fekszik. A a panaszkodást. Viszont az A-testing, amit hoztál, ez így hogy jött szemben, ez a világmarrasága? Nem mondod ezt én hoztam? Szerintem. Hát nem tudom, hogy hogy jött szembe, de minden esetre elmondom, hogy valaki lényegében azt írta meg, hogy egy hosszú kísérletet folytatott. Az AB-testing az egyik új szent grál, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy weboldalnak a a kétféle változatát, vagy a weboldal egy részének kétféle változatát úgy tesztelik, hogy a felhasználók egyik felének véletlenszerűen az egyik verzió meg a másik felének a másik, és akkor nézik, hogy melyik verziónál van nagyobb elköteleződés, vagy konverzió, vagy kattintás, hogy amit akarsz, és akkor valaki, hogy mondjam, az a rengeteg ember által osztott gyanút próbálta igazolni, viszont ez az egész AB-tesztink, és sok esetben egy nagy kamu. És elkezdett úgynevezett AA-testinget csinálni, azaz a oldalra érkező, vagy egyébként ő nem oldalt, hanem hírlevelet, e-mail hírlevelet tesztelt. Az e-mail hírlevél olvasójának egyik felének ezt a verziót, a másik felének meg pont ugyanazt a verziót adta, és elkezdte figyelni a két vizsgálcsoport viselkedésében meglátható különbségeket, és hát arra jutott, ez egy hosszú, azt hiszem, kilenc hónapos projekt volt, és arra jutott, hogy bizony az egyik csoport szignifikánsan máshogy reagál, mint a másik csoport pontosan ugyanarra a dologra, tehát, hogy magyarul, akkor is lehet statisztikailag számottevő különbségeket mérni interfészek, vagy, vagy megfogalmazások, vagy kattintásra felhívó online eszközök között, hogyha azok nem különböznek egymástól. Magyarul, hát hogy a viccet egy kicsit kitoljuk innen, azt mutatta meg, hogyha az AB testinget úgy használjuk, hogy ott nem elég nagy a minta, nem elég átgondolt a szervezés, akkor az egy teljes kamu, vagy pontosabban olyan eredményeket kapunk, amire az égvilágon semmit nem szabad alapozni. És hát ezzel tényleg szerintem nagyon látványosan bizonyította azt, amit nagyon sok startup-er vagy ebben a szakmában mozgó ember már Érzett, megérzései keresztül megtapasztalt, hogy azért az nagy hiba, amikor csinálunk egy ilyen párszáz fős mintának a viselkedésén alapuló akármilyen elemzést, és abból messze menő következtetéseket vonunk le. A startup világ életében ugye az az alapmondások egyike, hogy mindent mérünk, és a visszajelzések, a mérési eredmények alapján változtatunk, és nagyon sok startupon látszik, hogy teljesen irreleváns eredmények alapján rángatják tatályosan ide-oda a startupjukat, vagy a terméküket. A, hogyha 13 user valamit nem szeret, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az a dolog rossz. Ezt tanulhatjuk meg, és ezt tanulhatjuk meg ebből a egészen csodálatos kísérletből, ami szerint az AA-testing segít megmutatni azt, hogy az AB-testing nem mindig jó. Itt elő kell vegyek egy mondatot Douglas Adams vendégül a világ végénnyéből, még akkor is, hogyha egyébként van olyan barátom, aki ezt a rendszergazdairodalom egyikén alap alapkövének tartja, és ezért vet meg mindenki szereti. A következőképpen azik a mondat. Mint hogy az univerzum minden egyes darabja így vagy úgy kölcsönhatásban áll minden más részével, elméletil lehetséges hogy az ember akár egy kificücsögből is extrapoláljon a teremtés egészére, belért az összes napot ezek bolygójával, összetételével, a gazdasági és a szociális történetével. Hát angyal ez. <gül> így, tehát kiflicsicsökből az univerzum teljessége. E, hát igen, na jó. Én, így minden kiflicsicsökre annál is inkább, mert amit én hoztam, az is atomkínos egyébként. A PNAS-ben jelent meg egy. A Pénészben? PNAS, ez egy biológiai Open Access folyóirat. Hú, akkor így megnyugodtam. Uh, biztos, hogy van valami egészen szép kibontás ennek a szónak, amit én nem. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Fantasztikus! A Sokkal pénis. jobb. A pénis. Uh, jelent meg egy jellemzés arról, hogy uh, de t -t apró probléma van az a FMRI, tehát uh, mágnis rezonáncia tanulásokkal, amely szerint a három alapszoftalom az ilyen adatokat uh, felszokták dolgozni, az akár 70%-ban is generálhat. Uh, hamis pozitívokat, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 15 évben készült mindegy 40 ezer darab ö, tanulmány, az nem biztos, hogy helyes adatokat tartalmaz, sőt lehet, hogy itt azért az egészet a fenébe. Ó, de kényes. És hogy legalábbis adatszinten újra kéne elemezni, de a gyakorlatilag mindent. Ami hát egy izgalmas dolog, egyébként lehet majd egy csomót ö, mérni megint, ö, plusz emberek tehetik össze a kezüket, hogy legyen hélium a, a FMRI gépeknek a működtetésére, mert abban egyébként fogyóban van. És ezzel párhuzamosan két héttel később, és ezt szeretem, amikor, az amikor, uh, amikor jönnek az újabb cikkek, jött egy újabb stádium, ami biztos benne volt a csőben, már is nem lehetett beleírni, amely szerint száz új területet azonosítottak az agyban emberi uh, vizsgálatokkal. És már a végén ott van, nézé, uh, disclaimer vörös, vagy nem. nem. Nem is keretesként, hanem, hanem vörös farokként, hogy de azért ehhez az egész bejelentéshez számoljuk hozzá azt, hogy van egy másik tanulmány, amely szerint gyakorlatilag pénzfeladással lehet eldönteni az emberi az eredményét. Tehát vagy találtak valamit, vagy nem, vagy szar az a 40 ezer darab tanulmány, amit eddig kiköptek ilyen területen, vagy nem, a fenne sem tudja, mérni kell megint. Ú, hát ez nagyon kínos, és ez egy szoftverhiba a három fő ilyen feldolgozó szoftverben. Igen, igen, igen. Én ez azt jelenti, hogy vissza kell mind az adatig, hogyha megvan. És hogy 15 évvel ezelőtti adat, az. 2001, ez jó, és ilyen már CD-n van. Az hát, használható nem kisflopik. Hát, az, lehet valamit csinálni. Hát, igen, és, és ezek a szoftvergyártók javították a bagot? Most, hogy így került? A 3D Class nevűben javították májusban 2015-ben, csak a megelőző 15 évben volt szar. Tehát azzal már lehet dolgozni. Hát lehet dolgozni, de azt lehet, hogy nem mondták, hogy azóta az összes FM-i felvételen ilyen fekete fekete lapok jönnek csak ki a gépből, <gül> sajnos semmi nem látszik, bocs. Így már. Ö, és van egy másik cikke, mert ez csak egy félmondatban szeretném idehozni, de az abban a félmondatban igen, a iónban jelent meg egy írás arról, hogy, hogy, hogy, hogy rossz metaforákkal dolgozunk. És ez a rossz metaforákkal dolgozás, ez, ez annyi szokott szembejönni, ők azt mondják, hogy azt a gondolatot kéne letenni, hogy a, az agyét számítógép és tök jó érvelés van arról, hogy semmilyen nem mutat arra, hogy agy hogy az, hogy az drótozva lenne, hogy mechanikusan működne, hogy úgy processzálna információkat, vagy úgy tárolna adatokat, ahogy a számítógépeink teszik. És azzal, hogy ebben a, ebben a bázisrendszerben gondolkodunk, hogy tárolt adat, kiolvasás stb. Azzal a saját kezünket kötjük meg, mert ami ebben a metaforában nem fér bele, azt kidobjuk, hogy az leszünk be nem jut. Hát csak ugye mit tudunk tenni? Keresünk olyan metaforákat, amit értünk, és próbáljuk a világot leírni azokkal az eszközökkel, ami már a kezünkben vannak. Ez a nem mentegetni a Tehát Ha valami nem fér bele abba a világba, amit te kitaláltál magadnak, és azzal nem tudsz mit kezdeni, az tudományosan káros. Igen, bár azt hiszem, hogy elég sok tudós van, aki, aki ilyen gyarló emberi akokból nem fogja tudni elengedni a az évek alatt kifundált megközelítés módjait pusztán azért, mert van egy apró jelenség, ami nem, nem magyarázható azzal a rendszerrel. Tudom, hogy most másról beszélünk, csak így, ha már ezt mondtad, hogy el hogy a dobozon kívül is jó lenne tudni gondolkodni. Ez egy elég alap dolog, de elég nehéz. Persze, dög nehéz. Ugyanakkor nem elhanyagolható előnyökkel jár, sikerül kerül mégis. Plusz biztos neked is olyan cikkek, amik az agyúhíradóhozással és hasonlókról szólnak, ami szintén ugyanez a, a gondolatkör. Hát igen, azt nem tudom, hogy ebben a cikkben az benne van-e, hogy ha viszont nem jó a metafora, akkor van -e, ismerünk-e más metaforát, ami segíthet elképzelni, hogy hogyan is működik az agy. Mert én úgy szeretnék valahogy gondolni arra, hogy hogy működik az agy, de ha nem tudok más metaforát, akkor kénytelen leszek mindig ezzel a számítógépes izével menni. Előre. Nem. Onnan indul inkább, hogy felsorolja az előző 3-4 metaforát, amivel dolgoztunk, és hogy kiderült, az, hogy az agyban nincsenek kis fogaskerekek sem, és a test nem pumpákból áll. És hogy nem, nem mindig az adott kornak a csúsz technológiaját kell feltételezni, az emberi test az az. Uh -huh. Ó, sose fogom megtudni, hogy hogy is működik az agy fenevigye. Ez egyébként tudod, miért baj egy kicsit? Mert hogy... Mert hogy amikor a mesterséges intelligenciáról gondolkodunk, meg a gépi tanulásról gondolkodunk, és erre egyébként az elmúlt időszakban ezek a mi adásainkban is többször tettünk kísérletet, vagy valahogy így körül döntük ezt a témát, mint a legyek, hogy, hogy pont ez, ez az a, a mód, ami, ami hát vagy lehetővé teszi, hogy egyáltalán gondolkodjunk -e erről, vagy viszonyítási pontokat határozunk meg, vagy épp ez az a mód, ami nem teszi lehetővé, hogy Pontosan értsük, hogy mi is az emmi, és miért kell attól félni, vagy nem kell tőle félni. Pont a múltkor egy kerekasztalban, csak a legvégén, ezért nem tudtam belesikítani már a végén a mikrofonban, hallottam azt az információt, hogy a Singularity University megjelent szerint 2021 vagy 2025, mindig közeljövő, benne lehet már 1000 vagy 1500 dollárt olyan számítógépet venni, ami olyan számítási kapacitással rendelkezik, mint az emberi, agy és akkor ez erre az ilyen zsigadég reakció, de de basszátok meg nem tudjuk, hogy hogyan működik, akkor, akkor ezt alapján mondjuk. Igen, mi ez a számítási kapacitás, igen, pontosan. Az, az mit fog tudni? Kezét csókolom. Na mindegy is, izgalmazókat nem tudunk. És akkor megint eljutottunk az adásnak az alap témájáig, hogy vagy nem értünk egyet, vagy nem fejtjük meg a világot. I hát igen, tehát, hogy ez az alap inkább az adásainknak, hogy mindig csak kérdéseket teszünk fel, és aztán felkérjük kedves hallgatókat, hogyha megtudják a megfejtést, ugyan ismertessék meg már velünk is. Valakinek kérdéseket is fel kell tenni. De az mondjuk tényleg nem lenne rossz, hogyha, hogyha az M-i meg a gépi tanulást, tehát hogy ezzel az egésszel valahogy e, sikerülne találni egy, nem tudom, egy könyvet, ami, ami ilyen érthetően... E, Comic strip méretben magyarázna el, hogy hogyan is kell, arra gondoljak, hogy mi az a, az a gépi tanulás, vagy a mély tanulás. A tanulása e, volt a múltkor egy jó cikk, csak, csak nem tudom, hogy kiírta. Inkább megkeresem a következő adása, amit most ügyeségeket beszélek róla. Annyira jó lenne egy pár fogódzott találni ahhoz, hogy, hogy meg tudjuk ítélni, hogy amikor azt mondják, hogy jön a Siri, hogy jön a tehát jönnek a, ezek a mesterséges intelligenciának csúfolt dolgok, hogy mondjuk, mondjuk a Facebook Messenger az intelligensen tud belebeszélni a beszélgetéseinkbe, akkor ezeknek van-e bármi köze az intelligenciához, a mesterséges intelligenciához, vagy pusztán csak az, van, hogy már megint egy ilyen, egy ilyen közkeletű és népszerűvé vált fogalmat használunk teljesen helytelenül, és ezzel pont az, a, tehát a, a, a rosszul használt metafora bűnébe és így módon megtévesztési körébe pottyanunk bele. Láttad te a hörcímű filmet? Elkezdtem nézni, és aztán annyira eluntam, hogy elaludtam rajta. Érdemes megnézni szerintem a végét, mert, mert ott, ott van egy nagy változás, nagy, nagy és miről szól az a film valójában. Mindest, minden jel arra mutat, hogy na, ott nem járunk. Ahol a hörcímű film járt, vagy igen. az a világ járt, amit ők ott... Igen, igen, látta. igen, tehát, hogy de eleve nincsenek unatkozó emberek, akik leveleket írnak egy nagy tágas irodában. <gül> Sokkal inkább leveleket olvasó munkanélküli embereink vannak. Másrészt meg, meg nem tudom elképzelni momentán még az technológiát, amiben szerelmesnek lehet lenni. De a, számító, a számítási ennek az alapjelménye inkább a kényelmetlenség, mint az, hogy úgy délót beszélgettem a megint a PC-mmel. Azt a mindenit. Hát ezt, ezt, a kif, ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a mondatodat ezt nagyon szívesen szétcincálnám még úgy is, hogyha egyébként lényegileg egyetértek vele, tehát hogy persze én sem tudom elképzelni azt, hogy a számítástechnika által meg jelenített dologba bele lehessen szeretni, de hogy a számítástechnika alapélménye a kényelmetlenség lenne, az egy, az egy ilyen közkeletű lózunk, ami szerintem úgy hülyeség, ahogy van. Mert persze azt veszük észre, amikor kényelmetlen, de a számítástechnika nélküli élet annyival lenne kényelmetlenebb és idegenebb és furább, hogy azt azért én... Milyen ja, kérdem. én nem luddita szeretnék lenni semmiképpen, meg ez is egy félrejárat fogalom maga ludditizmus. Ellenben az adás azzal kezdődött, hogy elmeséltet, hogy milyen élmény egy iPad-re filmeket másolni. Ja, világos, de hogy milyen élmény aztán rajta megnézni, meg megnézni az időjárás, tehát azt nem meséltem el, mert egy viszony, tehát egy... egy igen, viszonylatok között mozorgunk, és a iPad-re sokkal szarabb filmeket másolni, mint például egy Android-os tabletre, ami nem jelenti azt, hogy az iPad egy használhatatlan szar, csak hogy van ilyen eleme, ami közismerten nagyon kényelmetlen, és ezt én megértem. És persze, tehát szeretünk el csámcsugni azon, hogy valami milyen kényelmetlen, de azon meg nyilván kevésbé lovaglunk, hogy egyébként mennyi minden van bennem, meg baromi kényelmes. Csak nem szeretem azt, amikor azzal poénkodunk, hogy ez a számítástechnika rontja el az életünket, mert szerintem, nem szerintem, tökre megjavítja, és persze, mint minden ilyen összetett rendszernek van egy csomó árnyoldala is, vagy negatív Nem az összetett rendszersége fáj nekem, tehát nem, nem, nem az abból fakadó ö, hiányok, inkább az átgondolatlansága, a tervezetlensége. Tehát amikor valami simán látszik, hogy össze van baszva. Na, így, ez, ez ez, Ez sokszor szembe jön, és, ez, és erről egyébként a legkevésbé sem a számítástechnika tehet, hanem sokkal inkább a, a hát, az úgy nagyon bénán hangzik azt mondani, hogy erről a kapitalizmus tehet. Ez hagyományos az én vonalom szokott lenni az de viheted. Hát egyszerűen csak az, hogy, hogy a, tehát ugye összebaszva azért vannak a rendszerek, mert nincs idő és pénz arra, hogy jól legyenek csinálva. Meg lehetne, meg tudnánk csinálni jól is azokat de akkor tovább tartana és többe kerülne, és ezt nem fizetné meg senki, úgyhogy azért aztán a rendszerünk bénák. Van neked egy nagyon jó videóm, illetve én, én podcastban hallgattam, de hogy videóban sem rossz, hiszen úgy látszanak a példáir, nem csak elképzelni, hogy miről beszél éppen a, a jónik Foster. A Future Future Mondain címmel tartott 2015-ben a Deconstruct konferencián, amiből remélem, hogy idén is lesz, bár tavaly mondtak olyanokat, hogy, hogy lehet, hogy nem. Nagyon izgalmas brit konferencia, Arról beszélt a Csávó, hogy, hogy a jövőképeink azok ott vannak elkurva, hogy egy darab hősről szólnak, lehetőleg egy, egy olyan fehér férfiról, aki megjelentésből office-ban rajzol csartokat, és első osztályú utazik a hyperdup-on, és nincsen meg benne az, hogy, hogy mi csinálnak az emberek az üres ideikben, mi csinálnak, amikor nem csartokat rajzolnak nagyon sok pénzért a irodában. És úgy általában hétköznapok hiányoznak ezekből a, a jövőképekből, és ebből az egyik. Egyikén alaptétele az volt, hogy tételezzük fel azt, hogy a világ egy része az elvan csessze. Ha másért nem azért, mert nem teljesen friss, mint minden, tehát nem úgy működik a világ, hogy eldönt a társadalom 218-as, mindent kidobunk, ami régi, megvesztük az újat az és abban élünk tovább, és minden egyszer öregszik, és, és mindent megfixálunk, amikor elromlik, hanem vannak konstans elcseszett dolgok. Nem tudom, rossz lesz a a gomb, hogy nem lesz világítás, vagy a, nem nyílik rendesen a bejárati ajtó, és ezek a világ részei. És hogy amíg a jövőképek ezzel nem számolnak, a dolgok nem működnek, hanem helyette vannak ilyen tökéletes dolgok, addig van egy, van egy, egy eltérés a világ tapasztalása és a, és a nekünk mutatott a jövőkép között. Ezt most innen ne elhadartam, de tök érdemekre megnézni ezt az előadást, rendkívül jól szórakoztam rajta. Van még egy tudományos hírem így a végére, vagy a, a, az izgalmas hírek végére. Képzeld el, Ferenc egy, egy tudományos fontosságú patkát megjavítottak, és össze-vissza vannak ijedve miatt az amerikai szeizmológusok. <gül> egy ami, útpatkát? Egy, egy útpatkát, igen. Amiről a városka, ahol ez az útpatka volt, és a városkának a vezetése nem tudta, hogy ez egy kurva fontos útpatka. Pedig hát az. Ez az a patka, ami lehetett látni, az, hogy a Kalifornia alatt húzódó egyik törésvonal, az hogyan mozog, meg mennyit. És ezt, ezt rendszeresen is sokat, sokat mérték. A 70-es évek óta vannak róla fotók. És tényleg, ha az ember... Hanem is évente, de hosszabb idejente visszament, akkor lehetett látni, hogy az, az a törés van, az tényleg ott van, az centimétereket jelent, az, az, az történik. És mivel évek óta várják a következő nagy földrengés Kaliforniában, ez is jó volt tudni azt, hogy ez mennyit mozog. A városka viszont azt látta, hogy hát ez, az út kezdve nagyon, nagyon csehül néz ki, ott van 10 centi eltérés a kettő között, nem is akadálymentes, úgy kizavarták egyszer az embereket, és Jánosék nekiálltak csákánynyal kapával a kaszával, Megcsinálták, most már lejtős a akarózni biciklivel, meg papakoccsival, ugyanakkor még nincs mit mérni. Ó, hát talán ki kellett volna tenni egy kis zászlócskát az amerikai Szezmológus Társaság által védett a Rianás kérem, ne piszkálja, ne aszfaltozza köszönettel. A másik fele persze ennek az az, hogy a következő nagy földrengésre úgy várják, hogy százak arány évente van egy, plusz-minusz nyolcvan év. Tehát bármikor lehet. <síns> Aha. A, a, a, hát Ez jó, jó pofa, de ez inkább csak ilyen kis bulvárcukiság. Ehhez képest viszont viszont nem beszéltünk azokról a kemény témákról eddig, amik, amiket most a hetek óta szentem már lehet, hogy egy hónap és toligálunk. Egyel mindenképpen elő szeretnék jönni, mert ha már az elején arról bekengem, hogy itt az értelmiség szerepéről fogunk most sokszor beszélni akkor nekem erről, mint Móriczkának is az jutott eszembe, de ez az erről az, az hogy, hogy a Microsoft vezérigazgatója Satya Nodella e, hát körülbelül elmondta, hogy szerintem ilyen e, peremfeltételek között kellene működniük a robotoknak, vagy, a, vagy az ilyen e, mesterséges intelligencia-szerű e, létezéseknek, a, amiket most már egyre inkább elkezdünk gyártani. És ugye itt ezt nyilván vicces volt úgy tárgyalni, hogy az Asimov robot törvényeit mindenki ismerni vélés, és akkor ehhez képest a Microsoft vezérigazgatója az Asimovi törvények után, nem tudom, 50 évvel, 60 évvel, miket is emel ki, hogy mire kell figyelnie a, hát az M-nek, vagy az M-miket tervezőknek. És hát alapvetően arról, szóltak az elemzők, vagy akik ezt tárgyalták ezeket a törvényeket, hogy ezek sokkal unalmasabb törvények nem arról szólnak, mint Asimov a robotika törvényei, hogy a robotnak nem szabad bántani az embert, meg, sőt meg kell azt védenie, csak azután védheti meg saját magát, hanem inkább olyasmikről szólnak, hogy, hogy mikor, mitől lesznek olyanok az emmik, hogy ne féljünk tőlük, vagy hogy ne hogy a, a, a többség, a használók többsége az ne érezze magát fenyegetve az emmik által. Tehát ilyen elszámoltathatóság, meg, meg átláthatóság, hogy hogyan működik, mi Ilyenek, kell figyelni, meg hogy egyébként az első törvény Nadella szerint az, hogy, a, hogy az, a, az emméket arra kell tervezni, hogy kiszolgálják az emberiséget. Ami hát így oké, okay. de én ezek közül most igazán csak a hármas számot akartam kiemelni, mert hogy nekem nagyon rezonál azokkal a történésekkel, amik a világban most éppen borzolják a kedélyeinket, a Brexit-tel, meg Donald Trump potenciális elnöki pozíciójával, meg egyébként akár még a török pucsal is, amennyiben a harmadik ilyen törvény, amit Nadella felvet, hogy, ezt, hogy, ez, hogy fontos lenne, az hogy az emíg ne félnek az emberek, hogy, a, hogy, a, hogy az, az emléknek úgy kellene maximalizálni a hatékonyságát, gukat, hogy, hogy ne pusztítsák el az emberek büszkeségét, hogy ne, ne tiporjanak bele az emberek büszkeségébe. Tehát magyarul azt mondja, hogy, a, hogy az emléknek akkor van jövője, hogyha az emberek érteni fogják azokat, és hogyha a technológiai ipar fogja diktálni a, az értékeit és a, hogy mondjam, a keretrendszerét ennek a fajta jövőnek, akkor abból baj lesz. Ö, igen, hát azt nem lehet mondani, hogy sajnalom, Kovács úr, ö, a, ott oldalt látott C64 és a munkáját a jövőben. E, e, jó, igen, de hogy itt szerintem ez, ez a pont, ez a meg, vagy ez a állítás, ez nem erről szól, hanem arról szól, hogyha hogyha ilyen értelmiségi módon megpróbálunk egy ilyen érték horizontot felállítani, a, és azt az emberek nem fogják a maguk évá tenni, azok is, akik nem ilyen értelmiségiek, akkor, akkor az emméket nem is tudom, befogják tiltani, vagy elfogják pusztítani, vagy szóval, hogy az úgy nem lesz jó. Tehát, hogy magyarul az emberek nyelvén kell beszélni, és az emberek által elvárt értékek mentén kell működniük az emléknek meg ennek az egész tech világnak. Nem tudom, hogy a tech part, én ennyire nem értelmiségizném rá neki futásból. Hát az most mindegy is, igen, igazad van, de, de... De azt lehet azért mondani, hogy a tech -ipar az nagyon sokszor, tehát most azon túl is, hogy egyébként például szexista, vagy legalábbis ilyen, ilyen gender, uh, uh, tú, túl, so, pa, túl sok a pasi, ezt akarom mondani, csak szépen akartam, sausage de mit, mit mondtasz? Colbass kol Festival. Ja, Sosice fest. igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy, tehát ezen túl, hogy az is igaz, hogy, hogy, hogy így azért hajlamos ez az ipar, olyan, olyan fogalmakat használni, amit az emberek nem értenek, meg olyan értékek mentén elképzelni termékeket, amik az emberek számára nem értékek. És akkor itt el tudunk kezdeni, vekengeni azon mi ketten, hogy vajon a Pokémon Go az mitől olyan sikeres, hol ott szerintünk minden szempontból szar, de hát úgy tűnik, hogy 500 millió ember szerint pedig nem annyira szar. És akkor most kinek van igaza? És ezt azért hozom csak ide, mert tényleg azt gondolom, hogy a, hogy a Brexit az például, tehát az angol kilépése az EU-ból, vagy ez a népszavazás, az arról szólt, hogy így, hogy így volt az egyik oldal, aki, aki azzal kampányolt, hogy végre visszakapjuk a villanykörténket, nem lesz ez a hülyeség, hogy az EU megtiltja, hogy 60 wattosnál erősebb villanykörténik legyenek, ezt most végre visszakapjuk, és a másik csapat meg azzal a hogy hogy milyen gazdasági hátrányai lesznek az ország számára, és hogyan fog változni a, a tudom én, az adórendszer meg a, meg a GDP, hogyha ez történik, hogy milyen nagy bajba kerül az exportunk, stb. stb. stb. És az emberek azt a, azt a villanykörtés dolgot azt értették, és tetszett, a, a gazdasági érrendszer dolgot azt meg nem értették, és nem tudtak rá, mit kezdeni. Jó, de az EU egyébként több szempontból egy ilyen kommunikációs kudarc, ha hát ja, az, azon túl kell nézni, hogy az EU az micsoda, hogy Freude-Schöner-Götter-Funkern Schöner, funken sattara sattara akkor azért ott igen nagy problémák vannak. Igen, de most, ha ezen tollépünk, akkor is megnézzük az Egyesült Államokat, akkor ott pillanatilag az a helyzet áll elő, hogy egy olyan ember egyre reálisabb eséllyel rendelkezik arra, hogy ő legyen az Egyesült Államok kell akiről még az ő pártársai is azt gondolják, hogy ez a, az a világ legveszélyesebb tehát, hogy, a, tehát, hogy a, a republikánus párt többségének, vagy mondjuk, hogy nem, nem többségének, hanem elitjének akarata ellenére is egy olyan republikánus színekben induló, pasas lehet esetleg az Egyesült Államok elnök, akiről mindenki tudni véli, hogy a világ vége lesz, hogyha ez a csávó elnök lesz. De ez a csávó, ez nem az elithez beszélt, ez a csávó az egyszerű emberekhez beszélt, azoknak a, nem is tudom, a nyelvén értett, és az ellenfelei azok valahogy ezzel nem tudtak mit kezdeni, és ugyanez van a magyar értelmiség, vagy a magyar ellenzéknél, és ugyanezt látom mondjuk Törökországban is, ahol, ahol Erdoğan nem azért teheti meg azt, amit megtesz, mert tudom, mert ő a főparancsnok a hadseregnek, hanem azért, mert egy jelentős mennyiségű török állampolgár úgy gondolja, hogy amit az Erdoğan csinál, az jó. Az én idén behoznék egy dolgot, és van az egy cikkem is az Atlantikban jelent meg a napokban, hogy több nagyon fontos és a szerző által egyébként értelmesnek és intelligensnek és, és, és, és novumnak és okosnak és mindenek és menőnek tartott republikánus, fejes nem mert szembe menni a Trump jelenséggel. Hát abban, hogy Donald Trump ott van, ahol abban, abban totál benne van az, hogy a pártvezetés hagyta azt, hogy ott legyen. De erre, erre próbálok kiukadni egyébként igen, ah. hogy, hogy <kül> Tehát, hogy van egy, ilyen, van egy ilyen gondolati rendszerünk, vagy van egy ilyen társadalmi rendszerünk, ha úgy akarod, ami, ami az értelem felsőbbrendüsségén alapul valahogy, meg a, meg a képviseleti demokrácián, hogy a, a buták megválasztják az okosokat, és akkor az okosok majd képviselik a buták érdekeit. És úgy tűnik, hogy ez kezd most látványosan bajba kerülni ez a megközelítés, amennyiben azok kerülnek egyre inkább hatalmi pozícióba, vagy azok határozhatják meg a világot, akik, akik, hogy mondjam, akik, akik a buták nyelvén beszélnek, és hát most, jó, most nem kezdek el itt PC-eskedni, még mentegetőzni, nem feltétlenül buták nyilván, de hogy, hogy a, akik beleszarnak egy csomó olyan dologban, be mondjuk tudom én, morálfilozófusok és közgazdászok nem szarnak bele, az emberek többsége abba beleszarik, és hogyha ezt nem vagyunk hajlandók elfogadni, és nem vekenünk mindig azon, hogy hogyan e, tudnánk elmagyarázni az embereknek, hogy az IMF az most jó dolog vagy rossz dolog, akkor, e, akkor valami jót csinálunk. Tehát, hogyha ezt, e, ezt el kéne tudni, úgy tűnik engedni, vagy kéne egy egészen más módot keresni, ami egyszerűen arról szól, hogy a, azt, a, azt a tényt fogadja el, hogy az emberiség többsége az nem ilyen kifinomult gondolkodó, aki aki az értelmiségnek oly fontos útvonalak mentén értelmezi a világot, hanem annál, vagy attól eltérő értékek mentén él és nézi azt, hogy mi történik körülötte, és hogyha ezzel mostanában nem tudna mit kezdeni a, az elit, és mintha ezért aztán ez az elit így megélet volna arra, hogy elbukjon. Persze emellett az sem ártana, hogyha azoknak az embereknek mondjuk Donald Trumpra szavaztak, mert úgy gondolják, hogy a, a nők, a feketék vagy a mexikóiak elveszik az ellásukat, Istállát a mögött flyover state-ben, azoknak lenne jövőképük. Az, hogy ezeknek az embereknek nem tudott jövőképet biztosítani Amerika, vagy az, hogy a Brexitre szavazó britekkel nem tudta megértetni Európa azt, hogy tulajdonképpen ők nem járnak szarul, azzal, hogy Európa részei, vagy az Európai Unió részei valójában, vagy az, hogy a IMF-nek az előző elnöke éppen most bíróság elé áll mindenféle pénzügyek miatt, az azt jelenti, hogy az intézményrendszereink szarok. És ez egy picit zavaró dolog. Tehát nagyon sok minden bukik ki egyszerre. És a populizmusnak ezt a fajta fellángolását nem hiszem, hogy csak arra lehet visszavezetni, hogy, a, a, hogy az értelmiség más gondolt a világról, mint, ami, mint ahogy az a világ maga működik. Ez benne van. Hanem van egy olyan része is, hogy hogy, hogy romlik, vagy valahogy, valahogy fogy a levegő emberek nagyobb csoportjai körül, akik erre félelemmel, és, illetve zsigeli reakciókkal válaszolnak. Uh -huh. értelek, és igazat is adok neked. De? Most értelem mondani fogok egy nyíradonyt, és lehet, hogy pont van munka, de nyíradonyban lehet, hogy egyszerűbb a jobbikra szavazni, mint elhinni azt, hogy az LNP meg fogja váltani az országot. Hát ez nem is kérdés, persze. De én ugyanezt mondom, azt hiszem csak egy másik aspektusból, hogy de nem azt gondolom, hogy, a... hogy az úgynevezett elit vagy értelmiség az az rossz dolgokat gondol a világról, hogy félreérti ezt az egészet, hanem hogy képtelen kommunikálni. Tehát, hogy nem tanulták meg azt a leckét, hogyha ilyen fe -fenhé az a módon e, latin idézetekkel próbálsz elmondani valamit, akkor az emberek többsége ma már azt fog írni gondolni, hogy elmészte a búspisába ezekkel a hülyeségekkel, nekem ilyeneket nem mondja, beszélj azon a szinten, ahogy a Best magazin ír. És akkor megértelek. Bár lennénk ott, hogy legyen, hogy legyen mondani valója ennek a közegnek. Én szerintem ez még csak nem, tehát még van is. Én azt gondolom, hogy van. A, mindenképp több van, mint amit sikerül elmondani. A, a magyar ellenzék sok éve abban a csapdában vergődik, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy ahelyett, hogy, hogy azt tudná meglovagolni, hogy ki mennyit lopott, vagy azt tudná bemutatni érzékletesen, hogy, hogy a te nyugdíjadat lopják el ezek a csávók ahelyett olyanokat mutat be, hogy, hogy alkotmányosan igazságtalan dolgok történnek. És akkor még én se biztos, hogy értem, hogy alkotmányosan, mi az, hogy alkotmányosan igazságtalan dolgok történnek. Jó, hát a magyar ellenzék szótól hogy is mondjam, kedvem támadt lecsatolni az oldalfegyveremet, ahogy ez a mondásról szerint van. De nem ők az egyetlen hülyék ebben a történetben, mert érted, a, az amerikai republikános párt az el tudott odáig manőverezni, meg köldök nézni, hogy sikerült termelniük magukból egy szörnyeteget, és most ott állnak rémülten, és azt nézik, hogy a legjobb, amit tenni tudnak, hogy nem mennek el a állító konvencióra. Ó, de <haha> az előző körben is így volt. emlékszel te még Misszárapénére, meg a típartira? Hogy Hogyne persze. Tehát, hogy a, a, a, a krézik azok nem most kerültek elő, most csak egyre durvábbak. Nem, part. csak most van az, hogy a, hogy a második legerősebb jelölt, Tett Krúz. Akiről mostanában mindenki úgy gondolkodott a vége felé, hogy Úristen bár csak ő tudná megverni. Na ő ugye a T-partinak a jelöltje, tehát ő az, aki. már már barátom férfinek tűnik szinte, Ed Cruz, egy. Négy éve rettegtünk, mint a fene, az most ahhoz képest Ed Cruz legalább nem totál őrült, hanem csak egy konzervatív köcsök, de a, ahhoz képest még mindig inkább neki merik odaadni a atom atom gombot. Jó, hát Hilary már ennek... majdnem szimpatikus, ott járunk, és akkor ez tényleg a vége. Hát bizony. Na jó, de hogy ez hogy kerül egy ilyen, egy ilyen áram, árammal hajtott podcastnak a történetébe? Csak azért, mert hogy ez nagyon szépen reagál tényleg arra, amit, amit a mondt, mond, hogy, hogyha itt a mi kis elefántcsontornyunkban igyekezzünk meghatározni azokat az értékeket, amik mentén majd az emlék működnek, akkor bajba leszünk, mert akkor az emberek nem fogják komálni azt, amit csinálunk. És az egyébként az összes többi is erről szólt, az, hogy ne felejtsék, hogy az emberiséget szolgáljuk, és az emberiség az nem feltétlenül... Tehát konkrétan ez úgy van megokolva, hogy értsék meg az emberek, hogy nem elveszik a munkájukat az emmik, hanem hogy támogatják azt, hogy a működésüknek transzparensnek kell lenni. Tehát hogy az embereknek érteniük kell, hogy mi csinál egy emmi. És tíz perccel ezelőtt mondtam azt, hogy Engem zavar, hogy én nem értem, és hogy ezért csak kénytelen vagyok ahhoz a, ahhoz a metaforához visszanyúlni, hogy ez az egy számítógép. Szóval, hogy, hogy ez ide, nagyon is ide tartozik, hogy itt a mi, mi tech világunkban és nagyon igaz az, hogy, hogy ha nem beszélsz az emberek nyelvén, akkor, akkor lyukra futsz. Hát egyébként az EU-nak volt most egyébként hogy valami olyan kívánalma, hogy a, a, az algoritmusokról meg a, a különböző dolgokat működtető rendszerekről legyen egy értető leírás, hogy egészen pontosan mit csinál. Ami aztán pont a tanulás az emberek, meg a, a neurális hálós emberek mondták azt, hogy ez egy szép gondolat, de hogy ezek a technológiai úgy működnek, hogy valamire betanítják őket. Senki nem tudja, hogy pontosan hogyan működik, de azt az eredményt hozzák, amit elvárnak tőlük. És nagyon nagy fekete dobozokat üzemeltetünk már most. Hát igen. Nem kicsit, nem is tudom, kilátástalannak érzem ezt az egészet most így. Az a helyzet. Nézd, több lehetőség van. Az egyik, hogy megválasztják Hillary clinton és akkor valahogy elvekenünk még négy évig, vagy még két évig, vagy valami, vagy lesz Budapest olimpia, vagy nem, ebbe bele sem menjünk. A másik, hogy megválasztják Donald Trumpot, ledobják az atombombákat, és nem kell adást felvennünk. Igen, de én inkább az előző verzióra szavaznék, bár van egy olyan halvány, naív kis reményben, nem, hogy Donald Trump az most egy kampányt folytat, és a kampánynak ilyen őrült, és ha elnök lenne, akkor nem lenne ennyire Aha, persze. sült volna, de egy kicsit ebben kezdek csalat. Szóval, hogy nem, na, nem, nem vagyok teljesen nyugodt. Mi Voltak se. majd nagy hülyék azért az Egyesült államok elnöki székében, de ez egy új mélypont lenne. Hát de igen, azért érted, amikor, amikor Ronald Reagan elnök lett, aki a, talán az utolsó nagy pojátszák egyik igazi képviselője volt, az se volt ekkora parom, mint a Trump. Igen, mert egyébként pont hétvégén olvastam egy könyvet a egy regényt. Tehát, az, utána kire nézem majd a tényeknek, de a, az amerikai drogháború, meg a közép-amerikai közép dél-amerikai keverések, hogy akkor kit támogatnak csak azért, hogy nehogy kommunisták legyenek abban a városban, vagy abban az országon, ezen a területen. Hú basszus, hogy ott mit csináltak te, jó Isten Igen. évek. Tehát az a, a opportunista uziosztogatásnak egy olyan, olyan karácsonya volt, hogy hogyannál szebb nem kell. Hát és akkor ehhez azért nem kell nagyon messzire menni, mert az is a múlt héten volt hír, hogy, hogy Szíriában az egyik lázadó csoport ugye egy, tizen, egy vagy 12 éves fiút fejezett le a kamerák előtt arra hivatkozó, hogy áh, ez úgyis beteg volt, és amúgy meg együttműködött a kormányerőkkel. Ez a társaság egyébként az amerikaiak által támogathatónak ítélt tizenvalány szervezet közül volt az egyik. Igen, a Szíriában már egy éve is az volt, hogy nincsenek fehér szereplők, hanem kizellag mondjuk piszkos szürkék vannak, és az de... már a eset. Igen, igen. Nagyon durván belementünk olyan politikai témákba, amik nem kellett volna, vagy lehet, hogy kellett, de nem tisztünk nekünk ez. választunk -e egy tech a végére? Választunk mindenképpen egy tech a végére. Akkor én azt mondom, hogy a, a Facebook az két izgámas bejelentést is tett az elmúlt időszakban, az egyik az, hogy kiadtak egy Open Cellular nevű projektet, ami gyakorlatilag open source, legyártható, csináld magad, vagy gyártasz le magad, hálózati technológia, mégpedig mobil hálózatokhoz. Ez egy tök előremutató dolog, nekem nagyon tetszik. A másik pedig az, hogy felszállt közben a kis drónjuk, amivel majd egyszer internetet fognak szorni. a következő 1,6 milliárd internetezőnek. Aminek itt lehet, lehet örülni, mert egy tök jó hm, három ez egy hajszállítónyi vagy egy mikrosütőnyi energiát fogyasztó, nagyon nagy fesztávolságú, napelemmel táplált csupaszány, tök szép dront raktak a levegő De hogy ez még rendkívüli módon a kísérletnek az elejénnek, ennek a tuccnak majd hogy egyszer 18 000 méteren kell repülnie ö, több hónapokat, és miközben ezt csinálja, ö, lézerrel fog nevetlőni majd le a földre, hát ebből legyen ott járnak, hogy a repülés az megy, ö, még nem 18 000 méteren. Én egy ennél kisebb hírre jövök akkor ide a végére. Rácsodálkoztam arra, hogy ha már exoskeletonokat emlegettünk, tehát a mozgást segítő gépi vázakat, amit az ember a testére tehet, hogy ez nem, nem teljesen a, a jövő sztória, vannak már most is ilyenek. Egy japán cég, aminek rendkívül kikacsintós módon Cyberdyne a neve, ami egyébként pont az a Cégnév, ami a Terminátorban ugye fejlesztette a robot, a Skynetet, ugye? Egy jó mindig jó. Ez hogy a Cyberdyne nevű japán cég, az amellett, hogy mindenféle ilyen exoskeletonokat készít, most már árul olyat, és ezt, megvehető, ami kifejezetten ilyen munkásoknak van, tehát nem a, nem a amire sokat láttunk már az elmúlt években ilyen eszközt, hogy a, hogy a mozgássérülteket segítse, és akkor végre föl tudnak állni, és hű fasza. hanem, hogy rakodó munkásoknak készül olyan exoskeleton, ami egyébként úgy néz ki körülbelül, mint egy ilyen, egy ilyen öv, és hát mit tudom én, motoros. Tehát igen, azt gondolnám, hogy ránezek, hogy biztos a motorosak használják valamire ezt a cuccot, Szóval ez kifejezetten arra van, hogy emberek nagy súlyú ládákat tudjanak emelgetni, és arébb sétálni velük, és én ezen nagyon meglepődtem, hogy na hát, most már tényleg lehet olyat kapni a boltban, ami arra van, hogy fel tudjak emelni 600 kilót. És hogy vajon mikor jelenik meg ennek az a változata, amit hát ha nem is a bicikli csövébe lehet elrejteni, mint motort, hanem valahogy a mirkózó, vagy a súlyemelő ruha alá lehet eldugni, és Aminek a segítségével a súlyemelők majd felemelnek 400 kilót lökésben és 600-at szakításban. Nagyon-nagyon-nagyon kell már a szélrendes akkumulátor technológiánk legyen, az a fajta, amit, ami hatalmas kapacitású és amit gyorsan lehet terhelni. És utána jönnek majd a, a, a, az Deus-szexes kiberkarok, egyenlőre azért még nem járunk. Ami még nagyon kell, az egy Cyber Olimpiának a megnyitása ahol mindenki olyan teljesítményfokozókat használ, amilyet akar, és akkor körülbelül úgy kell majd szabályozni a, az indulókat, mint ahogy a paralimpián szabályozzák, hogy, hogy kinek mekkora a sérülése, vagy hány százalékosan, hány százaléknyi lába van. a hő alapján majd osztályozzák az indulókat. Igen, igen tehát hogy itt meg pont fordítva, kinek mekkora segítsége van, és a rakétahajtású futók, azok majd nem indulnak együtt a rugó a kedves nézők, itt is mindenki csadait látszik. Így, így, így. Tehát, hogy itt mindenki el is nyilatkoznának a végén. Köszönöm a, az égész gyógyszergyárnak ezt a fantasztikus koktélt, amitől ilyen gyorsan futottam. Mondja a versenző, majd meghalott helyben zöld arca. Tibor lábával a rugót, a gazművek gyártotta. <gül> Jó, van, hát ezzel a békés, vidám, előremutató optimista képpel búcsúzunk a, a megújult, vagy hogy mondjam, visszatért, halottaiból visszatért ilyen a 146. adásától. Most megint megpróbálunk egy hét múlva újra előkerülni. Addig is meséljetek, hogy veletek mi történt az elmúlt két hétben, és hogy titeket mi aggaszt. Hát, ha van olyan, ami minket még nem, és, és gyűjthetünk újabb, újabb kis fájdalmokat. Jó. Legyen így, meg ha a esetleg találnátok egy e Neoton számot, akkor azt is küldjetek el. Köszi. Sziasztok! Sziasztok!